saral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha wa bid'ah wa kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalah fi anar ayuha kepada para asadidah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 Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang besar setelah Allah memberikan kepada kita nikmat Islam. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita nikmat sunnah. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan sunnah. Dan kita selalu dan senantiasa memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas Islam dan sunnah kemudian diantara ni'mat lagi yang besar yang wajib kita syukuri kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah ini juga merupakan ni'mat, betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah waktu yang luang kesempatan harta nikmat sehat dan yang lainnya tapi tidak diberikan hidayah untuk menuntut ilmu syar'i i. makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i i. di muka bumi ini tidak ada yang paling nikmat ikhwani fillah azakumullah kecuali kita talabul ilmi nuntut ilmu keindahan yang paling indah dengan kita nuntut ilmu Maka orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. I. Orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kenikmatan yang paling nikmat menuntut ilmu syar'i, kelezatan yang paling lezat menuntut ilmu syar'i. I. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ilmu Taimiyah dalam ta majmu fatwanya, dijelaskan oleh Imam ilmu Qayyim dalam kitab Miiftah dari Sa'adah dan yang lainnya kenikmatan yang paling nikmat, kelezatan yang paling lezat menuntut ilmu syar'i. I. Makanya antum bersyukur kepada Allah, antum diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. I. Jalan yang antum tempuh benar jalan ini. Jalan ini jalan yang hak. Karena kewajiban, talabul ilmi, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan juga jalan ini merupakan jalan menuju surga. Wa salaka tariqan yaltamisu 'ilman sahala Allahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis nah, ini sahih Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Artinya orang yang berjalan untuk menuntut ilmu adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuju ke sorga makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk senantiasa dan menunt senantiasa menuntut ilmu syari. jadi jangan kita lepas dari ini jangan kita futur jangan kita lemah dalam menuntut ilmu kita harus semangat sebagaimana kalau kita lihat orang-orang yang kerja usaha dagang dan yang lainnya juga masalah keduniaan yang lain kadang-kadang yang sia-sia semangat orang maka kita lebih semangat lagi dalam tulabul ilmi lebih dari mereka kalau orang kerja itu semangat orang dagang semangat orang usaha semangat orang main bola semangat orang mengerjakan yang lain yang tidak ada bahkan yang masih semangat kenapa kita tidak semangat dalam tulabul ilmi maka Nabi SAW bersabda ihris ala mayan fauka wasta'in bila walata'ajaz dan dalam kamu ber, berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Mintalah tolong kepada Allah, jangan lemah. Yang paling manfaat nuntut ilmu syar'i. In. Dan terus nuntut ilmu. Terus, tidak boleh kita berhenti nuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah taala. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya, ketika kita sampai kapan nuntut ilmu? Sampai kita wafat. Jangan berhenti jangan juga merasa karena pernah nuntut ilmu berhenti pernah ngaji kemudian berhenti pernah dulu ngaji, sekarang udah gak ngaji lagi yang dilihat yang awal atau yang akhir yang akhir sesungguhnya amal-amal tergantung daripada akhirnya, bukan awalnya akhir, gimana akhir kehidupan kita dan akhir kehidupan kita tergantung dari awal yang terus kita jalani sampai kita akhir Sebab Al-khawatim mirathu as-sawabiq Kata Imam Raja dalam kitabnya Jamiul Al-Hikam Bahawa Al-khawatim mirath as-sawabiq Artinya akhir kehidupan yang baik itu didapat dengan kita terus Bersungguh-sungguh mencari ilmu syar'i, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu syar'i dan bersungguh-sungguh dalam kita mendakwakan ilmu syar'i ini maka akhir Allah akan mudahkan kita dengan husnul khatimah dan itu yang kita inginkan akhir kita yang terbaik bukan awalnya, saya pernah ngaji dulu sekarang berhenti saya pernah belajar di pondok kemudian berhenti tidak boleh berhenti Orang yang tadinya nuntut ilmu, kemudian dia berhenti. Ini orang yang kufur nikmat. Syekh Muhammad bin Salih Hussaymin rahimahullah. Ketika memberikan syarah dalam kitabnya Radis Salihin. Artinya syarah Radis Salihin. Oleh Imam an nawawi yang disyarah oleh beliau. Dia membawakan satu hadith Nabi SAW. Hadith ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, Ya Abdullah, La takun misla fulanin kana yaqumul laila fataraqa qiyamal laili wahai abdullah janganlah kau seperti si fulan tadinya dia rajin salat malam kemudian ditinggalkan salat malam tadinya rajin salat malam kemudian ditinggalkan salat malam nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai abdullah jangan seperti si fulan berarti si fulan tidak baik bagaimana si fulan yang tidak baik tadinya rajin salat malam kemudian tinggalkan salat malam Salat malam wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Sunat. Tapi nabi celak. Ketika dia rajin salat malam, kemudian ditinggalkan nabi celaka dia. Ini yang sunat. Bagaimana lagi yang wajib? Makanya beliau mengambil istinbat subhanallah dari hadis ini. Orang yang tadinya nuntut ilmu kemudian dia tinggalkan nuntut ilmu, dia kufur nikmat dengan dasar hadis ini. Kata Syawziy bin Rahimahullah. Nuntut ilmu wajib nggak boleh tinggalkan nuntut ilmu ini sampai kita diwafatkan oleh Allah terus nuntut ilmu, belajar ilmu syar'i i. sampai kita diwafatkan oleh Allah dan jangan berhenti kita belajar, baca buku-buku, baca kitab-kitab jangan berhenti sampai diwafatkan oleh Allah, jangan merasa puas saya sudah baca beberapa kitab belum cukup, belum cukup masih ribuan kitab yang harus kita baca, antum baca buku terjemahan baru berapa buku? lima, sepuluh, seratus belum apa-apa terus belajar baca kitab, terus kita para ulama anda perhatikan, Al-Imam Ibn Jouzi di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, dia mengatakan saya sudah membaca dua puluh ribu dua puluh ribu kitab bukan satu kitab, dua puluh ribu dan dulu belum dicetak seperti sekarang dua puluh ribu kitab dan sekarang saya masih tetap belajar. Itu masih muda Ibnul Jauzi, Rahimahullah Rahmatan Wasya. Ah. Jauh sebelum Ibnul Khayyim. Bedanya dua abad dengan Ibnul Khayyim. Jadi belajar, nuntut ilmu ini wajib. Dan nikmat. Kalau antum terus belajar, terasa nikmat ilmu ini dan indah. Kemudian juga yang anda harus perhatikan Ilmu yang kita cari Ilmu yang kita tuntut Ilmu yang kita kaji Ini harus diamalkan Bukan koleksi ilmu Bukan cuma rajin ngajinya aja, Tapi rajin mengamalkannya Bagaimana kita mengamalkan ilmu ini Jadi ilmu yang kita cari Ilmu yang kita tuntut Ilmu yang kita kaji Kitab-kitab yang kita baca, ini harus bagaimana kita mengamalkan. Karena ilmu itu diamalkan dan Allah akan tanya kepada kita tentang ilmu ini diamalkan atau tidak. Waan ilmihi fima faala tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Dan Allah juga dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah akan memberikan ganjaran, balasan, pahala kepada orang-orang yang mengamalkan. Bukan jazaan bimakanu ya'lamu. tapi jazaan bimakanu yaamalul. Bukan Allah membalas apa yang kamu ketahui Tapi Allah membalas tentang apa yang mereka amalkan Bima kuntum ta'amalu Dengan apa yang kalian amalkan Amal Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu R.A. mengatakan Ta'allamu ta'allamu fa'idha'alimtum fa'amalu Belajar kalian, belajar Belajar Kalau sudah belajar, amalkan Ilmu untuk diamalkan Jadi, dina, Jadi Perhatikan Ilmu untuk diamalkan Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi Kata beliau orang yang paling miskin di muka bumi ini adalah orang yang nuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Orang yang paling miskin. Sangat dikasihannya orang itu. Bagaimana nuntut ilmu? Rajin nuntut ilmu, pengajian, setiap pengajian datang tapi tidak diamalkan. Buat apa? Ilmu untuk diamalkan. Makanya kita berusaha dari kajian-kajian yang kita kaji bertambah ilmu kita. Bertambah iman kita kepada Allah. Bertambah ketaatan kita kepada Allah Bertambah rasa takut kita kepada Allah Bertambah tawakal kita kepada Allah SWT Terus seperti itu Dan terus kita berdoa kepada Allah Agar Allah menambahkan iman kita Menambah keyakinan kita Dan menambah juga pemahaman kita tentang agama Sebab ilmu itu bukan sekedar ilmu Tapi al-fahm Makanya Imam Bukhari Di dalam kitab sahihnya, di Kitabul ilmi Beliau memberikan bab Tentang ilmu al-faham, kata beliau Di dalam sahih Bukhari, di Kitabul ilmi Jadi yang dikatakan ilmu, faham Allah akan memberikan kebaikan kepada orang Apabila dia faham dari ilmu yang dia kaji itu Kemudian diamalkan oleh dia Jadi ilmu ini untuk difahami Kemudian diamalkan Dan terus kita berdoa kepada Allah Agar kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat ini Sebagaimana Nabi setiap selesai salat subuh berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, tambahkanlah aku ya Allah, ya, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang halal dan amal yang diterima. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah tambahkanlah kami ilmu. Wa yaqinan, ya Allah mazidna iman, ya Allah tambahkanlah kami iman. Wa yaqinan, keyakinan, wa fiqhan dan juga pemahaman tentang agama ini. Di doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan oleh al hafid dalam kitab Fathul Bari sanadnya sahih. Allah mazidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Bakhanauddin As-Sakhawiy ini sebagai muqaddimah dan kita harus terus talabul ilmi, enggak boleh kita berhenti dan terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT Kalau orang setiap hari bisa kerja, kenapa dia enggak menuntut ilmu? kalau dia bisa usaha, bisa dagang, kenapa dia enggak semangat dalam talabul ilmi? Bapa Nabi telah menyuruh kita untuk semangat dalam talabul ilmi. Yang paling manfaat adalah ilmu syari' paling manfaat untuk kita di dunia dan juga untuk kita di alam barzah dan untuk kita nanti di akhirat. Ilmu syari' yang paling bermanfaat. Maka kejar ilmu ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya khalikul bidin, Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang tujuh wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Zar radhiyallahu anhu. Kita akan baca hadisnya dan kemudian kita bahas tentunya enggak seluruhnya isi dari buku ini dibahas saya juga akan jelaskan dari beberapa buku yang lainnya Hadisnya An Abi Dzar radhiyallahu an Awasani khalili sallallahu alaihi wasallam An Abi Dzar radhiyallahu an qaal khal, khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in bi hubbil wa an adwa minhum itu ada suara di mana itu. Tolong jangan bicara. Adab dalam talabul ilmi tidak boleh bicara. Tidak boleh ngobrol. Saya ulangi lagi. An-Abidhar radiyallahu an Anqal, Awsani Khalili s.a.w. bisab'in Bi-hubbil masakin Wa an-adwa minhum وأن أنظر إلى من هو أسفلي وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل رحمي وإن جفاني وأن أغتر من لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أتكلم بمر الحق ولا تأخذني في الله لوم تلائم وأن لا أسأل الناس شيئا أن أبي ذر رضي الله عنه Kaul ia berkata, Aulani Khalili telah memberikan wasiat kepadaku Khalili kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersab'in dengan tujuh wasiat, bhiubil masakin wa an adhu, wa an adnu minhum, mencintai orang miskin dan aku mendekati mereka. Wanam zara ilah man huwa asfarah minni, walam zara ilah man huwa fauki. Yang kedua, yaitu beliau meriarkan aku, aku agar melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Wan auxilah rahimii, wain jafani. Yang ketiga, agar aku menyambung tali silaturahim kepada sanak kerabat. Meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Yang keempat, wa an oksiramin la haula walaku atillallah, agar aku memperbanyak mengucapkan la haula walaku atillallah. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wa an a bimuril haq. Yang kelima, agar aku berbicara. Dengan kebenaran, maksudnya aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Dan yang keenam, walatakhudnifillahi laumatalaim. Dan janganlah, artinya, beliau rasul agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah di jalan Allah. Dan yang ketujuh, waala asalnas shia. Dan beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia Hadith ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Al-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir Ibn Hibban dalam kitabnya Mawaridul Zom'an Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya Dan Imam Bayhaki dalam Sunan Kubra Hadith ini sahih Dan dimasukkan oleh Syekh Al-Bani dalam Silsilah hadith yang Di sini kita bahas satu persatu untuk biografi perawi saya enggak bahas tentang Abu Zar radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia dan beliau masuk Islam itu enggak seperti kita mudah ya. Beliau masuk Islam dari Bani Qifar bersusah payah untuk sampai kepada Rasulullah dan beliau sampai di Mekah tidak makan. Hampir satu bulan yang beliau minum hanya air Zamzam -zam saja dan air itu barokah, Zamzam itu barokah. Kata Nabi SAW. Inna mubarakatun wa inna ta'amut ta'min wa shifa ushukmin. Sesungguhnya Zamzam -zam itu air yang membawa barokah. Makanan dari berbagai macam makanan, arti makan bagi orang yang lapar dan juga obat bagi penyakit. Hadis ini Sahih Muslim, Ahmad dan yang lainnya sebulan sampai beliau masuk Islam ketika masuk Islam beliau berdakwah di Mekah sampai dipukuli oleh orang-orang Mekah tapi nabi kemudian suruh beliau untuk pulang ke kampungnya Bani Kifar dan mengajak keluarganya saudaranya familinya untuk masuk dalam Islam yang nabi katakan kalau engkau dengar aku sudah artinya sudah ditolong oleh Allah dimenangkan oleh Allah kamu bergabung setelah dengar bahwa nabi hijrah ke Madinah Abu Zar kemudian Pindah ke Madinah An-Nabawiyah Nanti anda bisa baca Abu Zar al Ghifari. sahabat yang mulia Yang beliau banyak diberikan Wasiat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam Orang yang zuhud dan kona'ah Dalam hidupnya Dia hidup dengan apa yang ada Dan beliau tidak mau menyimpan sesuatu apa yang bisa dicari pada hari ini ya dihabiskan hari ini. Besok cari nafkah lagi. Seperti itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kita bahas yang pertama di sini. Ya wasiat Nabi dari tujuh wasiat ini yang pertama bihubbil masakin wa an adnu'a minhum. Mencintai orang-orang miskin dan aku disuruh untuk mendekat mereka. Jadi Nabi SAW ketika menyebutkan tentang orang miskin arti orang miskin itu orang yang enggak punya apa-apa Memang ada perbedaan di antara para ulama tentang fakir dan miskin Sebagian mengatakan bahwa fakir adalah orang yang dia enggak punya apa-apa enggak -apa. punya mata pencarian, enggak punya apa-apa, fakir dia. Adapun miskin dia masih punya mata pencarian tapi pas-pasan Meskipun ada juga pendapat ulama yang yang sebalik dari itu. Tapi pokoknya dua-duanya adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Meskipun dia seandainya pun ada maisha, ada mata pencet, tapi pas-pasan. Cukup untuk kebutuhan dia, istri dan anaknya. Enggak ada yang bisa dia simpan dan enggak ada kelebihan dalam hidupnya. Ini yang diadakan orang-orang miskin. Dan orang miskin yang disebutkan bukan orang-orang yang suka minta-minta. Justru mereka itu menahan diri Untuk melihat Disebutkan Di hadisnya di disini Laisal miskinu bihada kawafi Aladhi yatufu ala al-nas Fataruduhu al-lukmatu Al-lukmatan Al-tamratu al-tamratan Qalufamal miskin ya Rasulullah Al-ladhi la yijiru ghinan yughnihi Waliyuftanu lagu fayusas Faitasabdaq alayhi Walayas'alun nasa shay'a Orang miskin yang sebenarnya bukanlah orang yang keliling minta-minta kepada orang lain agar diberikan sesuap dan dua suap. makan atau bu, satu butir dan dua butir kurma. Saya bertanya Rasulullah, siapa orang miskin itu? Beliau menjawab, orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan dia tidak diketahui tentang kemiskinannya. Sehingga tidak ada yang memberikan sadaqah dan dia tidak mau minta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Hadis sahih Bukhari Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, "Laisal miskinu billazi tarudduhu at wa tamratan, wal luqmatu wal luqmatan. al-muta'affif." Iqra'u man in la yas'aluna nasa ilhafa. Jadi miskin itu bukan orang yang minta Agar diberi satu atau dua butir kurma. Dan ditolak. Dia minta tapi ditolak. Atau dia minta satu suap. Ada dua suap makanan. Tapi miskin yang sebenarnya. Yang mutafif. Yang menjaga diri. Enggak minta-minta pada orang. Itu miskin yang sebenarnya. Kalau kalian mau. Baca. Kata Nabi. Bacalah surah Al-Baqarah ayat 273. Diluqra'at yang orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang kaya. Orang yang mereka orang yang kaya. Orang yang miskin, orang yang kaya. Orang yang miskin, orang yang kaya. Orang yang orang yang kaya. Orang yang miskin, orang yang kaya. Orang yang miskin, orang yang kaya. Orang yang orang Orang yang miskin, orang yang Orang kaya. Orang yang miskin, orang yang kaya. Orang yang miskin, orang yang jadi yang sebenarnya orang miskin itu Mereka yang menjaga dirinya Dan ini yang dianjurkan dalam Islam Yang nanti yang terakhir, poin terakhir Yang wasiat yang ketujuh Dan aku tidak boleh minta-minta pada manusia Jadi yang sebenarnya orang miskin itu Yang mutafif Menjaga diri Gak mau minta-minta Dan miskin dalam Islam Yang harus dilihat Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rezeki kepada orang ada yang Allah meluaskan rezekinya, ada yang diberikan pas-pasan. Inna Allah ya subhanahuwataala kalimanya syawal yaqdir. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang orang kandaki dan Allah juga menyempitkan bagi siapa Allah kandaki dan tentunya semua punya hikmah. Semua ada hikmahnya. Ketika kita diberikan oleh Allah swt rezeki yang pas-pasan. Kita mesti syukuri nikmat itu. Kita miskin, tak punya apa-apa, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan tidak kita hitung, tidak bisa kita hitung. Nikmat apa? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat hati, nikmat akal, nikmat udara, nikmat air, nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung nikmat itu. Ketika Allah memberikan rezeki yang pas pasan kepada kita, kita wajib apa? bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak mengeluh. Jangan menceritakan kesusahan-kesusahan kepada manusia, jangan. Justru dia wajib untuk bersabar dengan kemiskinan yang Allah berikan, dia sabar. Dan itu baik buat dia. Ini saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwad. Perhatikan kadang-kadang orang dikasih cobaan oleh Allah dengan kemiskinan, enggak sabar. Dikasih cobaan kepakiran, enggak sabar. Sabar. Allah akan memberikan terus rezeki kepada dia. Dia selalu sabar. Soal kalau dia tidak sabar, enggak ada manfaatnya juga. Ketidak sabaran dia enggak ada manfaatnya. Keluhan dia enggak ada manfaatnya. Justru bertambah dosa dan dia tidak mengimani tentang kodok dan kodar baik dan buruk. Kalau kodok dan kodar itu imannya hanya baik saja atau buruk juga Karena umumnya orang beriman kepada qada dan qadar hanya yang baik saja ketika buruk menimpa dia dia enggak iman banyak berkeluh kesah Nabi menyebutkan antum minabil qadari khairihi wasarri Engkau mengimani qadar yang baik dan buruk Beriman bahkan orang miskin yang sabar dia sabar dengan kemiskinan yang ada Allah Subhanahu wa taala saya sebutkan tentang orang miskin lebih dahulu baru nanti kita mendekat kepada orang miskin, mencintai orang miskin. Sekarang orang miskinnya dulu kita bahas ini. Karena banyak orang miskin yang memang dia tidak pantas untuk dicintai. Di sini kan Nabi menyebut kepada Umar bihubbil masakin, mencintai orang miskin. Buan ada nuamin home, aku mendekati mereka. Yang miskin yang bagaimana? Yang kita mencintai mereka. Lebih banyak orang miskin, miskin enggak solat, miskin enggak puasa, ya sudah miskin susah ngerokok tiap hari. Yang miskin minum kumer. Segala macam dia perbuatan maksiat. Miskin yang bagaimana? Miskin ini maksud miskin yang ibadah dia kepada Allah. Miskin yang taat kepada Allah. Orang miskin yang dia taat kepada Allah. Orang miskin yang ibadah kepada Allah. Kalau yang enggak salat enggak boleh dicintai. Mana orang miskin dicintai? Enggak salat. Sedangkan zakat saja enggak boleh diberikan kepada orang miskin yang tidak salat, enggak boleh. Zakat, sedekah enggak boleh diberikan kepada orang miskin yang tidak sholat Jadi, yang dimaksud dengan mencintai orang miskin, miskin yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang miskin, kita lihat dia ibadah apa tidak kepada Allah. Dia taat apa tidak? Lebih banyak orang-orang miskin yang disebutkan oleh Nabi, a'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong lagi. Gak ada yang harus dibanggakan Kalau orang kaya sombong Masih dia ada kekayaan Tapi tetap tercela semuanya Ini udah miskin gak punya apa-apa Dia sombong Orang kaya tercela Apalagi orang miskin Orang kaya gak boleh sombong Haram dalam Islam Termasuk dosa besar Sedikit aja ada kesombongan dalam hati Itu gak akan masuk surga Layar di Kolam Jannah mana-mana di dalam hati miskalu zaratin, tidak masuk Surga orang yang dah matinya ada seberat zarat dari dari kesombongan, ada syahirat Muslim. Sekarang orang, orang miskin dia sombong, kena tuhkan fitnah, Bismillah. Yang dimaksud dengan orang miskin di sini adalah orang-orang yang betul-betul dia taat kepada Allah, dia sabar dengan kemiskinannya, dan dia melaksanakan salat yang lima waktu. Dan dia beribadah kepada Allah SWT Ini yang dimaksud Bahkan orang miskin yang seperti ini Kata Nabi SAW Lebih baik daripada dunia Dan seisinya Jadi pernah ada seorang laki-laki Yang fakir dan miskin Dari kaum muslimin Rasulullah SAW bertanya Kepada sahabat bagaimana pendapat kalian Tentang orang yang fakir ini yang tadi lewat Mereka menjawab dia orang Islam Yang fakir layak bila pinangannya Ditolak Apabila minta pertolongan tidak ditolong, beliau berkata, kalau dia berkata tidak dengar. Rasul bersabda, hada khayrun min mil ardi mislah ada. Orang ini lebih baik daripada isi bumi semuanya. Hadis ini Sahih dari khalil Imam Bukhari. Artinya, miskin yang dia taat kepada Allah, miskin yang dia beribadah kepada Allah, miskin yang dia Salat lima waktu. Dia orang miskin dia taat beribadah kepada Allah. Maka ini orang yang baik Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan Tentang orang yang miskin Yang dia sabar Dengan Kemiskinannya Sabar Dengan apa yang Allah takdirkan Untuk dia Mengatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih di Android oleh Imam Bukhari, de sahabat Abu Said Al Khudhri radhiyallahu nabi bersabda, "Wa Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang daripada kesabaran. Ada oh, sabar, maka ini yang paling baik. Kemudian orang yang miskin yang dia menjaga dirinya tidak minta-minta ini yang terbaik Enggak sebentar ngeluh pada orang sebentar minta pada orang dia wajib cari nafkah dengan apa yang ada kalau memang dapatnya pas-pasan sudah terima dengan apa yang Allah berikan dan mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan itu barokah betapa banyak orang-orang miskin yang dia punya anak banyak cukup rezekinya untuk dia, istrinya, anaknya orang tuanya cukup, bahkan buat saudaranya cukup barokah hartanya barokah pas-pasan dia tapi barokah Betapa banyak orang-orang kaya tidak barokah hartanya Makanya kita harus berusaha bagaimana menjadi orang yang Yang merasa cukup dengan apa yang ada Dan juga kita tidak minta-minta pada manusia Kita akan menjadi orang kaya Apabila kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita Nabi sallallahu bersabda qad aflaha man aslama wa ruziqo wa qana'ahu Allah bima ata. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi bersabda qad aflaha sungguh berbahagia sungguh beruntung sungguh sukses siapa? Man aslama orang yang masuk Islam. Jadi orang Islam itu orang yang bahagia. Orang Islam orang yang sukses tapi orang kafir tidak. Orang kafir tidak sukses. Orang kafir tidak bahagia. Orang kafir tidak beruntung. Yang beruntung orang Islam, man aslam. Yang kedua, wa ruziqqa kafafan dan diberikan rezeki cukup oleh Allah. Cukup. Meskipun sedikit sehari dapat berapa ribu perak, cukup buat dia. Wa qana'ahu dan dia merasa qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Tidak banyak menuntut, Tidak banyak mengeluh. Rezeki dia sudah cari. Dari mulai pagi sampai siang. Dia cari nafkah itu. Dan ini termasuk di jalan Allah dia mencari nafkah. Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya. Dapat cuma 5 ribu atau 10 ribu. Tapi cukup. Dia puas dengan apa yang ada. Dia syukuri. Kalau dia bersyukur, ditambah tidak oleh Allah rezekinya? Ditambahlah insya kertulah. La azidannakum wala ingkafardum inna adzabala shadid. Seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat-Nya kepadamu. Seandainya kamu kufur, azab Allah itu sangat pedih. Jadi syukuri. Kalau syukur ditambah oleh Allah rezeki itu. Tapi ketika enggak syukur, terus enggak akan merasa cukup dan tidak merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kemudian ikhwanul fidina azakumullah. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain yang روایت oleh Imam Bukhari, Ahmad dan yang lain kata Nabi, alyadul ulya khairun minal sufla, wabda biman taul, wa khairus sadaqa an dhahri ghina, wa may yasta'fif yu'ifah Allah, wa Kata Nabi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang yang menerima. Wajib tahun, mulailah dari orang yang kau tanggung. Kalau kita punya rezeki, mulai dari orang yang kita tanggung. Wa khairu shadaqati an Sebaik-baik sedekah selebih dari apa yang kita kita perlukan. Ya kita sudah cukup buat kita makan, istri, anak, orang tua, itu sedekahkan. Selebih dari apa yang yang untuk kita kita sedekahkan. Barang siapa yang merasa cukup Menjaga kehormatannya Allah akan jaga dia Dan barang siapa yang merasa cukup Maka Allah akan memberikan kecukupan padanya Jadi kita harus menjadi orang Yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan Kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini ingat itu. Kita miskin Tapi kita tidak minta-minta pada orang Dan orang tidak tahu Tentang kesusahan kita Kesulitan kita bahawa kita ini sangat membutuhkan, kita enggak minta, maka kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi yang penting kaya itu bukan harta, tapi kaya itu apa? Kaya hati. Kata Nabi SAW. "Leisa al ghina an qasra al arad, ghina." Ghina nafas. Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya yang sebenarnya kaya hati. Cukup kita dengan apa yang Allah berikan. Tidak tamak kepada manusia dan tidak tamak kepada apa yang di tangan manusia. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang lain, Wa'is bimafi Aidinas takut waninya, enggala kamu putus asa dengan semua yang di tangan manusia kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Putus asa, kita enggak mengharapkan atau orang kaya, kita punya tetangga maju kaya, enggak enggak mengharapkan apa apa kita, enggak kepengen dan enggak dengki pada dia, kita jadi orang yang paling kaya. Dan tidak mengharapkan orang memberikan sesuatu kepada kita. Jangan. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Harapkan dari Allah. Dan antum ingat seumur hidup orang yang mengharapkan sesuatu pada manusia pasti akan kecewa. Antum ingat itu. Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Makanya itu ingat. boleh kita mengharapkan sesuatu pada manusia. mengharap kepada Allah. Kita miskin diberikan kepada Allah. Cukup dengan apa yang ada orang heran para ulama salaf hidupnya pas-pasan sibuk dia dengan ilmu dia cari nafkah bukan cari nafkah mereka miskin sebagian besar miskin mereka cari nafkah tapi sekedarnya cukup berapa jam cari nafkah yang penting cukup untuk istri, anak selanjutnya mereka telah ilmi menentu ilmu cukup karena nikmat ilmu ini lebih dari nikmat yang ada di muka bumi ini cukup dia dengan apa yang ada miskin tapi tidak minta-minta pada manusia Nah yang seperti ini kita mencintai orang-orang yang seperti ini Orang-orang fakir, Orang-orang miskin Yang dia taat kepada Allah Yang dia menuntut ilmu Yang dia belajar Yang dia salat 5 waktu Dia bangun tengah malam Dia puasa Dan yang lainnya Ini yang kita cintai Jadi Abu Zar Di wasiat kerana Nabi Mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka Orang miskin yang mana? Yang taat Orang miskin yang baik akhlaknya, orang miskin yang melaksanakan salat. Bukan orang miskin yang yang berbuat dosa dan maksiat. Banyak orang-orang miskin yang berbuat dosa maksiat banyak sekali. Banyak, jutaan. Miskin tapi setiap hari berbuat dosa, setiap hari berbuat maksiat, setiap hari mencari kemurkaan Allah. Tidak boleh kita mencintai mereka. Tapi tetap kita mengajak mereka. Dan kita enggak boleh sombong ya. Kita mendekat kepada orang, orang miskin enggak boleh kita sombong Dan saya bawakan ayat-ayat Dan juga hadir-hadir tentang orang-orang yang sombong Dan juga akibat orang-orang yang sombong Dan kita disuruh oleh Allah S.A.W. mendekati orang-orang miskin Allah berfirman kepada Nabi Muhammad S.A.W. Untuk melihat di halaman 31 الله وفرنا سر على الكهف 28 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عن تريد الزिना الحياة الدنيا ولا تطئ من أغفلنا قلبا عن ذكرنا واتباع هواه وكانا فرطا dan sabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyuruhnya pada pagi dan senja hari Dengan mengharap keredoannya Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami Serta menuruti keinginannya Serta menuruti keinginannya Dan keadaannya sudah melewati batas Orang Nabi disuruh oleh Allah Sabar bersama orang-orang miskin yang masuk Islam Para sahabat yang miskin Para sahabat banyak yang miskin Abu Zar Ammar bin Yasir Bilal bin Rabah Yasir, Sumayyah Banyak lagi yang lain Puluhan nama dari para sahabat yang miskin Allah menyuruh sabar bersama mereka Jangan melihat orang-orang kaya Dan kita disuruh Membantu orang-orang miskin Kalau dia orang miskin yang taat kepada Allah Kita cintai mereka, kita bantu Umpamanya Ada orang miskin Dia anaknya ingin sekolah di pondok Dia dibantu Dia tidak mampu Jangan dibebankan kepada pondok Jadi pondok sudah ngajarin anak-anak Pondok juga disuruh kasih makan anak-anak Jangan ya justru orang-orang yang mampu dia membantu, ini anak belajar Masya Allah, ini miskin kita tanggung, biayanya setahun, dua tahun sampai setahun kita tanggung, berapa orang kita jadi bapak asuh, atau ibu asuh gak ada masalah, dan gajalannya besar bahkan di zaman nabi ada dua orang bersaudara yang satu sering datang ke majelis nabi, yang satu dia kerja kemudian yang kerja ini kata Rasulullah Adik saya ini selalu minta kepada saya Karena sebagai saudara Tidak ada masalah dia untuk meminta Karena dia yang memberikan nafkah sebagai kakaknya Kata Nabi Kepada kakaknya La Barangkali engkau diberikan rezeki oleh Allah Dengan sebab saudaramu Kita juga demikian Dengan kita membantu orang miskin Menolong orang miskin memberikan sedekah kepada orang miskin Allah akan memberkahi harta kita dan ingat, semua yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan yang kita bantu, untuk keluarga kita, dan orang-orang miskin harta kita tidak akan kurang, selama-lamanya tidak akan kurang, sebab Nabi bersabda SAW tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah apa yang kita sedekahkan, tidak akan kurang makanya kita bantu orang-orang miskin kita lihat apakah dia penuntut ilmu apakah dia tetangga kita apakah dia kerabat ataukah dia guru atau dai-dai itu. kita lihat dia memang gak mampu bantu jangan sampai orang itu minta kepada kita, jangan kita tahu, kita bantu dia jangan sampai dia minta jangan, kita bantu dia dan ganjarannya besar dan kita akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyebutkan orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, kemudian kita bantu, Allah akan lapangkan kesulitan sampai hari kiamat. Manfa'atsan mu'minin qurbatan minkurbi dunia, nafasallahan qurbatan minkurbi yaumil qiyamah. Dan yang يسّر على مؤسِر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة. Barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin Allah akan menghilangkan darinya satu kesan di hari kiamat dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dilit hutang, maka Allah akan mudahkan atasnya di dunia dan di akhirat Ada syarat muslim Nabi juga menganjurkan kita untuk mendatangi orang-orang fakir, miskin membantu mereka dan juga janda-janda kata Nabi as-sa'i Al armanat wal miskin keluarga jahili bismillah. Wahsyi bukalah. Walaupun qa tidak yiftur, wakasaim tidak yuftir. Patil Rasulullah SAW orang yang membiayai kehidupan para janda, membiayai kehidupan para janda, janda yang miskin. Dan orang-orang miskin Bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Perawi mengatakan dan bagikan orang yang salat tanpa merasa bosan serta bagikan orang yang berpuasa terus menerus. Hadis Sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah jadi ganjarannya besar bagi orang-orang yang membantu menolong orang-orang miskin dan orang miskin dia akan masuk sorga lebih dahulu, orang miskin yang taat orang fakir yang taat, lebih dahulu kenapa lebih dahulu masuk sorga, karena hisapnya dia ringan orang kaya hisapnya lebih berat orang kaya, itu akan ditanya semua hartanya, dari mana diperoleh dari mana Ya harta yang didapat untuk makan, yang disimpan di rumahnya, yang disimpan di bank, ya, yang ditaruh di bawah tempat tidur, yang ditaruh di mana lagi, ya, tanah-tanahnya di yang dia beli itu, akan ditanya oleh Allah, dari mana itu diperoleh, dan kemana dihabiskan hartanya itu akan ditanya, teliti kalau masalah harta ditanya dengan teliti. Seorang miskin nggak punya apa-apa. Maka dia lebih dulu masuk ke dalam sorga. Bedanya setengah hari, 500 tahun. Bedanya setengah hari, 500 tahun. Kau nanti melihat hadisnya di halaman 36. Jadi ya, dari khulufu karam muslimin al, al jannah takablaqniyam binis fi jaumin wah amin. Orang fakir dari kaum muslimin akan masuk sorga sebelum orang kaya selama setengah hari, yaitu 500 tahun. Hadis ini Hasan Sahir ya Tirmidhi Kemudian Nabi juga menganjurkan kita Untuk berdoa Agar kita mencintai orang-orang miskin Ini Nabi Menyuruh kita untuk menghafalkan doa ini Nanti untuk menghafalkan Allahumma ini as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamni wa idza aratta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghair mafturin wa asalu kahubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik Nabi berdoa Allahumma inni asaluka fi al khairat ya Allah aku mohon pada Engkau untuk melakukan perbuatan yang baik-baik Wahar kal mungkar meninggalkan semua yang mungkar mungkar. Wahubal miskin dan agar aku mencintai orang-orang miskin. Wantaqfirali wahar haman nih dan agar kau mengampuni dosaku dan menyayangi aku. Wahida arat tafitnatan fi kaumin. Apabila kau menginginkan fitnah pada satu kaum. Fatawafani ghair maftun Wafatkan aku tanpa terfitnah Wa as'aluka hubbaka aku mohon Agar aku mencintaimu ya Allah Wa hubbama yuhibuk dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. mu Wa hubbama amalin yukarribuni lahubik Dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan diriku kepadamu ya Allah Hadis ini Sahirat Imam Ahmad At-Tirmidhi dan Hakim Bahkan Nabi Mengatakan di akhir hadis itu, inna haqqan fadrusu wa sesungguhnya doa tersebut merupakan hal yang benar, maka pelajari, hafalkan dan perdalamlah. Disuruh kita hafalkan, antum hafalkan doa ini. Kemudian ikhwanul fiddin nasakumullah, kita mendekat kepada orang miskin, membantu orang miskin, menolong orang miskin. Justru dengan kita dekat kepada mereka, akan dibantu Islam ini. Tegaknya agama Islam itu dengan orang miskin. Jayanya Islam ini dengan orang-orang miskin. Tentunya yang miskin yang bagaimana? Yang taat kepada Allah. Sampai Nabi bersabda, halun soruna watur zakuna illa bidu afakum. Bukankah kamu ditolong dan diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kamu? Dan juga Nabi bersabda, inama yang suruh Allah adil ummah bidaifihha bidauatihim wasalatihim waikhlasim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah. Dengan doa mereka, dengan solat mereka, dengan keikhlasan mereka. Hadis sahirin Imam Nasai. Jadi yang harus kita dekat ini orang-orang miskin, bukan orang kaya. Karena kebanyakan orang-orang ini dekat sama orang kaya. Termasuk ustadznya, daibnya juga banyak yang dekat sama orang kaya. Kalau orang miskin, nggak di Apalagi yang manggil pengajian orang miskin, ditolak dari awal. Nggak miskin, nggak mau. Kalau orang kaya dia SMS saja datang orang kaya dia SMS datang Karena orang kaya yang undang Tapi orang miskin Allah susahnya luar biasa diminta pengajian Ini tidak boleh Tidak boleh enggak boleh dibedakan Justru kita harus mendatangi orang-orang miskin Sama saja Antum memberikan hidayah kepada orang kaya dan orang miskin Sama fadilahnya Sama fadilahnya Ganjarannya sama man dalal al khair atau dengan lisan nabi kepada Ali bin Abi Thalib la yahdillallahi bikarajan wa hayrul khairu lakum min humrinnam enggak menunjuki satu orang artinya Allah menunjuki yang orang ke orang lebih baik dari otak-otak yang merah sama jangan dibedakan justru kalau yang terbaik kita orang-orang miskin enggak ada yang mau datang enggak ada yang mau jenguk mereka justru datangi mereka didakwahkan mereka manfaat untuk mereka Dan insya Allah juga manfaat buat kita Jadi yang datang itu justru Orang-orang miskin Di desa-desa, di pelosok-pelosok Itu mereka butuh dakwah kita Sampaikan yang hak ini kepada mereka Bukan sibuk kota-kota ya Ke desa-desa Dakwakan Ajak mereka kepada Al-Quran Wahsuna Al-Fahmi Salat, jelaskan kepada mereka tentang tauhid dan kejarannya besar, kejaran besar. Dan juga uh, kepada satu-satunya yang berdawah di pondok-pondok, ini masya Allah perjuangan yang luar biasa. Dan ini jalan yang antum tahu betul, benar jalan ini mengajar di pondok, meskipun keadaannya sulit, susah, tapi nekmat bahagia kita, kenapa? kita diberikan sedikit oleh ilmu, oleh Allah sedikit ilmu, kita bisa mengajarkan kepada murid-murid kita, ini nikmat yang paling besar, yang wajib kita syukuri bagaimana kalau nikmat itu dicabut oleh Allah, na'udzubillah ada ustaz yang tadi beras Masya Allah, ngajar di pondok, dekat dengan orang-orang miskin, Alhamdulillah kemudian, mau nyari tidak cukup hidup di sini akhirnya nyari di luar, pekerjaan di luar, dapat pekerjaan betul dikasih kelebihan, enggak sempat lagi dia untuk baca buku, enggak sempat baca kitab, enggak sempat lagi dia untuk munajat kepada Allah. sibuk dunia, rugi yang seperti itu. makanya dikasih oleh Allah kesempatan untuk dakwah, nikmat. disempat kasih kesempatan untuk mengajar, nikmat. gunakan kesempatan ini sebagai celengan kita nanti di akhirat. kemudian yang kedua, Yaitu melihat kepada orang yang lebih rendah. Wan azroila manhuas falaminni, walazroila manhuafalki. Dan aku melihat disuruh untuk melihat kepada orang yang di bawahku, jangan melihat kepada yang di atasku. Wan azroila manhuas falaminni, walazroila manhuafalki. Yang kedua, Rasulullah menyuruh aku untuk melihat kepada orang yang di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang di atas. Jadi dalam masalah keduniaan ya kawan ibadina, zakumullah, kita melihat kepada orang yang di bawah kita, ini keduniannya, kita umpamanya punya rumah kontrakan, Kontrak kita, enggak punya apa-apa, pas-pasan, kita bersyukur kepada Allah masih punya rumah kontrakan. Meskipun sempit, Alhamdulillah kita masih bersyukur. Masih punya, punya tempat tinggal. Kita lihat banyak orang-orang yang gak punya rumah. Tinggalnya di pinggir-pinggir jalan. Di kolong-kolong jembatan. Kita bersyukur kepada Allah masih ada tempat tinggal. Kita dikasih, umumnya ada sepeda. Alhamdulillah masih punya sepeda. Betul-betul orang yang gak punya sepeda. Syukuri nikmat itu. Jadi tentang masalah keduniyan kita melihat kepada orang yang di bawah kita, jangan lihat yang atas. Kalau melihat yang atas kita enggak akan bersyukur kepada Allah Maha Pencipta. Kata Nabi dalam hadits yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi: "Undur ilaman huas pada minggu mualladun, undur ilaman huafakum, fahu ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah yaanikum." Kata Nabi: "Janganlah melihat kepada orang yang di bawah kamu, jangan melihat kepada orang yang di atas. Karena apa? Karena itu lebih patut." Lebih pantas supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kamu. Hadis Sahih, Kitab Bukhari Muslim. Jadi suruh lihat, seperti kita diberikan Allah tubuh, ya meskipun ada kekurangan di tubuh kita, tapi kita bersyukur kepada Allah. Masih ada orang yang lebih parah diberikan oleh Allah. Kita ada penyakit, kita masih alhamdulillah penyakit masih kita bisa berobat, masih bisa ibadah yang lain. Ada orang-orang yang lebih parah daripada kita. Jadi melihat kepada bentuk tubuh kita, melihat kepada dunia, lihat kepada yang di bawah jangan lihat kepada atas. Jadi, perhatikan. Tapi kaitan dengan masalah akhirat, perhatikan. Kalau masalah akhirat kita melihat kepada yang di atas kita. Umpamanya ada teman kita hafal Quran. Umpamanya tiga juz. Kita ingin kita hafal empat juz. Kita nggak iri kepada dia, tapi kita ingin lebih banyak hafal dari dia. Ada orang yang rajin salat berjamaah, rajin juga salat malam, rajin juga puasa. Kita ingin seperti dia. Boleh. Ini namanya ghibta. Meskipun di hadisnya disebutkan dengan hasad oleh Nabi, tapi maksudnya ghibta. Yang kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la hasada illa fi nataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Rajulun atahullahu al-Qur'an yakum bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajul ataahu ana al-lail wa ana an-nahar ada orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an dia baca dia hafal dan diamalkan siang dan malam ada orang yang diberikan oleh Allah harta dia infakkan siang dan malam kita boleh iri mohon kita ingin seperti orang itu dia diberikan harta dia infak siang dan malam seperti di sisi yang lain juga, lahasad ilah fitnah ini. Rujulun salat Allah alaihi malan, rujulun atahul man fassallatuh alahalakatih, wujulun atahul Allah alhikma, fahuwiyqdi biha wiyalimuhha. Nisamariwa di Muqariid al-Muslim juga. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, orang tidak boleh hasad kecuali dua orang. Yang satu diberikan oleh Allah harta, tapi dihabiskan. Salaahu alaihi fil hak. Dia menggunakan harta itu untuk kebenaran. Semua jalan-jalan kebenaran dibantu dengan hartanya. Yang satu diberikan oleh Allah hikmah, Al Quran dan Sunnah. Fawayyid bihawayyul ilmuha. Dia mengamalkan Quran dan Sunnah itu dan diajarkan kepada orang. Nah, kita boleh iri kepada orang yang seperti itu Maksudnya bukan iri Pada akhirnya -akhir, iri dalam Islam enggak dibenarkan Maksud di hadis ini adalah gipta Kita ingin seperti apa yang ada pada orang itu Tapi apa yang ada pada orang itu tetap tidak hilang Sebab yang namanya iri Yaitu kita ingin pada orang itu Dan apa yang ada orang itu hilang Ini enggak boleh dalam Islam Hasad, dengki, iri tercelak dalam Islam Dan seorang muslim enggak boleh hasad Dan seorang penuntut ilmu enggak boleh hasad Apalagi seorang da'i enggak boleh hasad. Iri, dengki, hakam. Hukumnya haram dalam Islam. Dan ini ciri-ciri atau sifatnya orang Yahudi. Jadi kita kembali kepada hadits ini. Kita harus melihat kepada orang yang di bawah kita. Ini ingat ini. Yang ikhwan dan akhwat. Lihat. Jangan melihat kepada tetangga. Yang gajinya lebih gede. Yang rumahnya lebih luas yang kendaraannya lebih banyak, jangan lihat kepada yang bawah, yang lebih susah daripada kita yang gajinya pas-pasan, kita lihat kita diberikan gaji umpamanya 1 juta atau 2 juta masih ada orang diberikan berikan gaji 1 juta bahkan kurang daripada itu kita bersyukur kepada Allah, dengan gaji yang Allah berikan kepada kita dengan penghasilan yang Allah berikan kepada kita dengan kondisi yang ada pada kita, kita syukuri jadi melihat kepada orang yang di bawah jangan melihat kepada yang di atas dan orang-orang yang dia mendapatkan rezeki pas-pasan Dan dia bersyukur kepada Allah Adalah orang yang kaya di muka bumi ini Untuk melihat hadisnya di halaman 45 Nabi bersabda Man asbah aminkum amin fi sirbihi Mu'afan fi jasadihi indau kutu yaumihi Fakannamahisadlahu dunia Barang siapa di antara kali merasa aman pada dirinya Diberikan kesehatan pada badannya Memiliki makanan untuk harinya seolah-olah dia memiliki dunia. Hadis ini Hasan riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Bukhari dan kitabnya Al Adabul Mufrad. Jadi kalau kita hari ini aman, ya. Kemudian kita diberikan sehat oleh Allah. Hari ini kita punya makanan untuk hari ini. Buat makan pagi, siang Hamas cukup. Seolah kita miliki dunia ini. Bukan disimpan untuk besok, bukan hari ini. Makanya kita bersyukur kalau dapat tiga ini syukur kita kepada Allah. Ada orang yang dia aman, aman, nggak terjadi peperangan. Kalau Anda melihat orang-orang terjadi peperangan, ya seperti di Syria, seperti di tempat yang lain. Anda bisa lihat bagaimana kondisi mereka. Meskipun sehat, meskipun ada makanan, tidak nikmat hidupnya. Karena apa? Tidak aman. Atau banyaknya pencurian, perampokan, tidak aman Jadi yang pertama aman dulu kita hidup kita, Alhamdulillah sekarang aman kondisi kita Yang kedua, yaitu sehat Ada orang aman, punya makanan tapi gak sehat, gak bisa makan Gak sehat Makanya diberikan oleh Allah SWT sehat Yang ketiga, punya makanan Aman, kemudian sehat tapi gak ada makanan Makanya tiga ini, Masya Allah, kalau kita sehat, aman, dan hari ini punya sedikit aja satu beras, kita masak buat sekeluarga cukup, bersyukur kita pada Allah. Mungkin tidak ada tawuknya, kita syukur sama Allah, masih bisa makan kita dengan nasi yang ada. Makanya anak pernambut kita syukur, kalau dikasih makan cuma nasi aja, syukur Alhamdulillah. Apalagi ada perempuannya, ya, syukur pada Allah. Apalagi kadang dikasih daging cuma secuil. Alhamdulillah. Masih dapat daging kita. Harus selalu bersyukur kepada Allah wa ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah kecukupan. Kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita lihat kepada orang di bawah kita masih banyak yang susah. Yang lebih sulit dari kita masih banyak. Kemudian yang ketiga. Wa an asila rahimi wa injafani. Dan disuruh aku untuk menyambung kalisalatul rahim meskipun dia berlaku kasar kepadaku. Yang ketiga ini disuruh kita salatul rahim. Yang dikatakan rahim, Yaitu orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Orang tua, anak, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu, ini rahim namanya. Ini rahim. Disuruh kita untuk menyambung. Saudara enggak boleh diputuskan kita berbuat baik kepada mereka, berkata yang baik kepada mereka, membantu mereka dan yang lainnya. Jadi yang dikatakan rahim, perbuatan baik kepada kerabat kerabat karena hubungan senasab atau karena perkawinan. Berlaku lemah lembut kepada mereka Menyayangi mereka Memperhatikan keadaan mereka Demikian juga kita harus berbuat baik kepada mereka Meskipun mereka jauh Atau mereka berbuat jahat kepada kita Sedangkan yang dimaksud dengan memutus syaratur rahim adalah lawan dari itu semuanya Ini disebutkan oleh Ibnu Mandhur dalam kitabnya Lisanul Arab Dan juga oleh Ibnu Asir dalam kitabnya An Nihaya fi gharibil hadith Ketika menjelaskan tentang syaratur rahim Kemudian ikhwan fi dina, Kita disuruh untuk menyambung satu rahim, meskipun saudara kita, keluarga kita, kerabat kita kasar dengan kita. Apalagi setelah kita tahu dakwah yang hak ini, anda perhatikan, setelah kita tahu Quran, Wasunallah, Khamis Salam, kita berusaha untuk mendakwakan dakwah yang hak ini kepada sanak kerabat kita. Mulai mereka kasar kepada kita, Mulai yang tidak senang, yang tadinya biasa negur, kini negur lagi. Ya ini terjadi dan banyak terjadi nggak mau datang ke rumah kita kalau kita datang pun dia cemberut atau yang lain tapi tetap kita sambung tetap disuruh untuk, untuk menyambung mereka karena mereka nggak paham seandainya mereka orang miskin kita sering memberikan sodako dia enggak senang dengan dakwah kita dia miskin dia kerabat kita disuruh kita untuk banyak sedekah bahkan kata nabi afdholus shadaqah ala dzirrahmil kashi sedekah yang paling utama kepada sanak kerabat yang memusuhi kita untuk melihat hadisnya di halaman 49 afdholus shadaqah ala dzirrahmil kashi sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan kepada kita jadi kita hadis ini sahih, Al Humaidi, Ibn Khuzaimah dan Hakim. Tidak ada kerabat-kerabat yang musuh dengan kita, ya kita berbuat baik. Jangan dilawan, jangan dibalas kejelekan dengan kejelekan jangan, tidak boleh. Justru kita balas kejelekan mereka dengan kebaikan yang Allah perintahkan. Wala atas tawil hasan atau wala syi'id faabilatihasan faida al-ladhi biinak wa biinahu adawatun k'annahu wa riun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik Sehingga orang yang ada rasa permusuhan Antara kamu dan dia Akan seperti teman yang setia Dalam surah pusilat ayat 54 Kemudian Ikhwan ibn jin Kita diperintahkan Rasulullah Untuk menyambung satu rahim Bahkan di awal Nabi hijrah ke Madinah Ketika Nabi di dikubak Pertama kali Nabi Menyuruh kita untuk satu rahim Ketika Nabi di Kuba, pertama kali kata Abu Bin Salam yang Nabi sabdakan, ketika pertama kali sampai di Kuba, kata Nabi ya Ayuhanas afshu salam wa adimu tam al arham wa salu bil layli wal nasu ni'am kadhul jannah. Kata Abu Bin Salam, radiallahu anhur, seorang pendeta Yahudi masuk Islam, yang pertama kali aku dengar dari Nabi ketika di, sampai di Kuba, Nabi bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam. Kemudian waatil muta'am berikanlah makan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang fakir miskin, berikan makan kepada mereka. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Kepada saudara kerabat kita sambung. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Dan salatlah di waktu malam, di saat manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan sejahtera hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan yang lainnya. Dan Nabi bersabda S.A.W alaihi wasallam, "Man kana akhir fall rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Dari akhir, ndalah dia menyambung tali silaturahim. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim tidak masuk surga. Kata Nabi S.A.W alaihi wasallam, "La Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak boleh putuskan Zatrahim. Dengan saudara kita Dengan sanak kerabat kita Dengan family kita, tidak boleh kita putuskan Sambung Yang menyambungnya dengan apa? Ya ucapkan salam Ketika ada orang ke rumahnya Sampaikan salam Atau kita SMS Atau telepon Atau memberikan hadiah Atau kirimkan sedekah kepada dia Kalau dia orang miskin Ini termasuk menyambung atau kalau kita ada kesempatan kita datangi ke rumahnya. Ini satorahim. Dan orang yang menyambung talis satorahim akan diluaskan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya. Kata Nabi SAW. Man ahab bayum satolahu firizkihi wajul salafi asari fal yaser rahimah. Barangsiapa yang suka untuk dipanjang, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya adalah ia menyambung talis satorahim. Jadi untuk tuh Tambu, sambung Satur Rahim dan itu akan diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dan banyak faedah-faedah dari Satur Rahim, Satur Rahim ini saya sebutkan untuk melihat di halaman 61-62 dengan Satur Rahim manfaatnya sangat besar kita menjalankan perintah Allah Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong Kasih sayang Diluaskan rezeki, dipanjangkan umur Dan juga dengan satu rahim Kita akan bisa menyampaikan dakwah Dan dengan satu rahim kita akan masuk sorga Jadi yang pertama kali kalau kita satu rahim Kepada orang tua dulu, makanya orang tua enggak disebut dengan silah, tapi Allah menyebutkan dengan Bir Birrul Walijain. Berbuat baik kepada Seluruh orang tua Pertama kali Ketika kita akan berbuat kebaikan Pertama kali Orang tua dulu Birru walijain Kemudian Baru kepada Sanak family Orang tua dulu Kita perhatikan Kemudian Yang keempat Wasiat yang keempat Wa an uksiro Min la hawla wa la quwata illa billah Agar aku Memperbanyak Mengucapkan kalimat La Haula Walaiquatailah Billa. Kalimat ini La Haula Walaiquatailah Billa, yaitu menyatakan bahwa diri kita enggak punya kekuatan, enggak punya daya, enggak punya upaya, enggak punya kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Swt. Kata Imam Ujafarat Hawi. Kata beliau tentang mana lahaulah walakuatilah bilah beliau mengatakan kami meyakini bahawa tidak ada daya, tidak ada gerakan, tidak ada perubahan bagi seorang dari tindakan menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Demikian juga tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan tetap istiqamah dari ketaatan tersebut kecuali dengan taufik dari Allah semata-mata. Jadi lahaulah walakuatilah bilah. Ini termasuk zikir yang bebas. Ada zikir yang kita baca di waktu pagi ada zikir yang dibaca di waktu sore ada zikir yang kita baca selesai sholat yang wajib 5 waktu ada zikir yang kita baca sebelum kita tidur tapi ada zikir-zikir yang bebas kita lakukan seperti subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar la hawla wala quwata illa billah itu bebas kita bisa baca kapan saja dan tanpa bilangan bapak zikir-zikir yang ada bilangannya sesuai dengan ketentuan dari syariat. Enggak boleh seorang menentukan bilangan dalam berzikir kecuali datang nas atau dalil. Yang dalil menentukan tiga kali, kita sebutkan tiga kali, yang kita lebih. Yang telah sebutkan sepuluh kali, sepuluh kali. Yang telah sebutkan seratus kali, seratus kali. Yang telah sebutkan lebih dari itu, sebanyak-banyaknya kita lakukan. Sebab yang namanya berzikir, itu banyak manfaatnya. Disebutkan lima puluh manfaat oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya al Wabilus Sayyid. Banyak sekali manfaatnya berzikir itu. Maka disuruh oleh Allah kita banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina azkurullaha dzikran katsiran wasbihuhu bukrataw wa asila. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, wahai orang beriman berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan, dan petang. Maka ini juga termasuk laulau kadir. Lah, lah. Jadi kalau kita ada satu urusan yang kita enggak sanggup, kita mengucapkan lahaulawalaku atau wa ilah bilah. Enggak ada kemampuan kita. Atau nuntut ilmu juga enggak ada kemampuan, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita melakukan ibadah enggak ada kemampuan, kecuali dengan pertolongan Allah. Supaya kita terus mengucapkan kalimat ini karena ini merupakan kanzun min kunuzil jannah, perbendahan dari perbendahan sorga, dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu fatwanya beliau membawakan tentang kisah malaikat yang Allah ciptakan untuk memikul ars. Dibawakan oleh syakil s.a.w. Ketika Allah menciptakan malaikat pemikul ars ini, pemikul ars mengatakan, Ya Allah, bagaimana aku akan memikul ars sedangkan kau yang maha besar, maha agung? Bagaimana aku mampu? Kata Allah, ucapkanlah kalimat, La hawla wa la illa billah. Ucapkan kalimat itu Ketika diucapkan kalimat itu Mereka mampu untuk memikul ars Karena Allah yang maha besar Allah yang maha agung Allahu Akbar Tidak ada yang lebih besar dari Allah Taala. Ars itu Makhluk Allah yang paling besar Dari seluruh makhluk Allah itu yang paling besar ars Langit dan bumi itu kecil Dibandingkan dengan ars jadi ya, kalau diibaratkan langit dan bumi seperti gelang Maka ars Allah seperti padang pasir yang sangat luas Kalau diumpamakan langit dan bumi seperti gelang Tujuh langit, tujuh gelang Tujuh bumi, tujuh gelang Dilemparkan di tengah padang pasir Seolah ars itu padang pasir yang sangat luas Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar Jadi Allah itu Maha Besar Ketika malaikat memikul azma adakan ya, bagaimana memikul arsy ini? dengan kau yang maha besar. Ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan Nabi sallallahu bersabda, "Akthiru min qaul la haula wala quwata illa billah, fa innahu kanzun" min kunuzil jannah perbanyaklah mengucapkan kalimat la haula illa billah tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah karena sesungguhnya kalimat ini perbendaraan dari perbendaharaan surga hadis sahih dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi kaum muslimin azakumullah kita enggak akan mampu melakukan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah ini harus kita yakin supaya hati kita merasa bahwa kita ini makhluk yang lemah dan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja yang kita lakukan semuanya Allah yang tolong La hawla wa quwata ila bila Tidak ada daya dan upaya Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kelima Wa ana takallam bilhaq Wa ana takallam bimurilhaq Di sini Wa ana takallam bimurilhaq dan aku diperintahkan untuk mengatakan yang benar meskipun pahit. Jadi kita disuruh untuk mengatakan yang hak yang benar meskipun pahit. Jadi yang hak ini kita harus mengatakan meskipun kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita sendiri, atau kepada penguasa. Bahkan termasuk kalimat termasuk jihad yang besar Afḍalu jihād kalimatu ḥaqqin inda sulṭānin jā'ir. Afḍal jihad itu jihad mengatakan kalimat yang hak, kalimat yang benar kepada siapa? Kepada penguasa yang zalim. Kepada penguasa yang zalim. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad. Jadi kita disuruh untuk mengatakan yang hak ini. Yang benar. Kepada diri kita, kepada keluarga kita sampaikan. Yang hak ini sampaikan. Dan jangan orang mengatakan Kalau kita menyampaikan kalimat yang hak ini Nanti orang ini akan berpecah belah Tidak Kalimat yang hak seperti apa Mendawakan dakwah tauhid Ini kalimat yang hak Sampaikan kepada umat Jangan disembunyikan Menjelaskan tentang Dosa besar Syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar Menyekutukan Allah Dosa besar yang paling besar Sampaikan Banyak para da'i yang tidak menyampaikan tentang tauhid tidak menjelaskan tentang bahaya kesyirikan Tidak menjelaskan tentang sunnah Tidak menjelaskan tentang bahaya beda Bahkan kadang-kadang ada berapa Masjid Bukan satu masjid Mungkin ratusan ya, Masjid Kotibnya sebelum naik mimbar Dikatakan Jangan sebut-sebut masalah beda Tidak ah. boleh disebut masalah beda ah. Perlah kita sampaikan lagi kepada mereka. Yang pertama kali menyebut tentang bid'ah ah itu siapa? Siapa yang pertama kali menyebutkan? Rasulullah yang mengatakan bahawa bid'ah ah itu sesat, bahawa bid'ah ah itu neraka. Siapa yang pertama kali mengatakan? Rasulullah Sallam. Rasul yang bersabda: Wa iya kumuhdhatatil umur fa inna kullamuhdhatatin bid'ah ah, wa kullabid'atin. Wallah. Jauhkan diri kalian, setiap perkara-perkara yang baru, kasih yang baru adalah bid'ah ah, dan setiap bid'ahlah ah sesat. Nabi yang akan hadis ini sahih. Nabi juga bersabda sallallahu "Kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalatin fin nar." Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Yang pertama kali Rasulullah mengatakan demikian. Tapi sebagai dai kita melihat kondisi umat yang mana yang harus kita sampaikan lebih dahulu, itu harus perhatikan. Sebagai dai, sebagai khatib, sebagai ustad, lihat mad'u yang akan kita sampaikan. Apa yang harus kita sampaikan lebih dahulu? Al-aham dan Yang mana yang paling penting untuk kita sampaikan? Kondisi umat yang harus kita lihat. Mana yang harus kita sampaikan lebih dahulu? Ini betul kalimat yang hak dan pahit. Tapi harus jelas kita sampaikan. Pas tidak tempatnya, pas tidak waktunya. Bisa enggak mereka menerima kalimat ini? Jadi harus melihat. Jadi jangan, yang penting yang saya sampaikan Yang penting yang saya sampaikan hujah Kita ingin bukanlah segera menyampaikan Kita ingin dari apa yang kita sampaikan diterima oleh mereka Dan mereka bisa melaksanakannya Itu penting Begitu juga ketika menyampaikan kepada Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat Kita harus sampaikan Kepada penguasa, kepada pejabat Tapi bukan dengan cara Demonstrasi ya Bukan cara dengan orasi, bukan cara Memberontak, tidak boleh Kalimat yang hak yang pahit ini Sampaikan kepada penguasa Dengan cara kita datangi Sebagaimana Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun Alayhimussalatu wassalam Mendatangi siapa? Firaun Firaun itu benar atau salah? Salah Bahkan Allah sebut kenapa? Tawud ya? Innahu Tawro Tawud Firaun tapi Tabidat tabdisuru nabi Musa dan nabi Harun mendatangi izhaba ila Firauna inna hu fadha faqulalau qaulan layinan la'alahu yatazakkaru wa yakhsha datangi kalau penguasa bukan di mimbar kita sampaikan datangi semua Firaun itu wahai Musa dan Harun datangi pergi kepada Firaun dia telah melewati batas sampaikan kebenaran itu ucapkan kalimat yang lemah lembut agar apa? agar dia ingat kepada Allah dan dia takut bukan dengan demonstrasi, bukan bukan dengan orasi bukan dengan memberontak, kabur dalam Islam sampaikan dengan cara yang baik kalimat yang hak ini dan harus kita sampaikan dengan apa? dengan ikhlas karena Allah dengan dasar ilmu dan juga dengan lemah lembut dan sabar dengan lemah lembut dan sabar. Kemudian wasiat yang keenam yaitu wala ta'khudni fillahi lauma talaim wala ta'khudni fillaili lauma talaim. Artinya yaitu kita enggak boleh takut celahan orang yang mencela dalam kita berdaulian dengan Allah. celahan pasti akan ada. Orang yang mencela dakwah kita, menghina dakwah kita, memfitnah, bahkan juga mengganggu, menyakiti, mengusir, pasti ada, pasti, tidak mungkin tidak ada. Ketika orang berjalan di atas kebenaran, pertama kali yang tidak suka kepada kebenaran itu siapa? Ini yang depan ini, ini yang depan jawab ketika kita berjalan pertama kali di atas kebenaran yang pertama kali yang tidak suka siapa? siapa? kok bapaknya? yang gak suka siapa? pertama kali Iya. yang gak per gak suka kalau kita di atas kebenaran yang gak suka pertama kali siapa? iblis yang pertama kali syaitan kemudian setan membisikkan kepada wali-walinya ya wali-walinya ini orang kafir, orang munafik dan juga orang-orang yang menyimpang dari siratul Mustaqim. mereka pasti akan mengganggu jadi ketika kita mulai mendakwakan dakwah yang hak pasti dimusuhi sekarang saya tanya kepada antum nabi-nabi dan para rasul alaihi wasallam yang mereka dakwakan tuh dakwa apa? Dakwa tauhid. Ada yang semua terima atau semua memusuhi? Ada yang menerima sedikit yang terima, tapi yang banyak yang mana? Yang memusuhi. Sampai Nabi Nuh alaihi wasallam berdakwah berapa tahun? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun siang dan malam dicela, dicaci, dimaki, dihina. Tapi tetap beliau jalan dakwah ini. Begitu juga kita, enggak boleh kita surut dalam berdakwah karena celaan orang enggak boleh. Ada dai yang berdakwah dicela orang, enggak dakwah lagi. Enggak boleh. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali dapat wahyu. Di mana Nabi dapat wahyu pertama kali? Di Gua Hira. Sering disebut dengan Jabal Nur sekarang ini. Gua Hira disebut dengan Jabal Nur. Artinya gunung yang bercahaya, bukit yang bercahaya. Karena apa? Karena Al-Qur'an merupakan apa? Nur, cahaya. Dengan Iqra. Kemudian turun Nabi turun memberitahukan kepada istrinya Khadijah bintu Khawet radiyallahu wa'ardaha. Isterinya menghibur Nabi SAW. Isterinya Khadijah, ia sebaik-baik Nisa, ahli jannah. Menghibur Nabi. Kemudian dipanggil sepupunya Waraqah bin Naufal. Dipanggil, dijelaskan oleh Nabi tentang kisah itu. Ini wahyu yang telah diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya. Kemudian, apa kata Waraqah ya, Di sini syairnya yaitu kata waqa majaa rajul misla ma tabihi illa udhi tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa pasti akan dimusuhi pasti akan dimusuhi dalam riwayat yang lain illa udhi pasti akan diganggu dan disiksa ini hadis di sahih bukhari di hadis yang ketiga di sahih bukhari kitab badil wahyi kitab pertama kali dimulai wahyu di sahih bukhari ini juga kan diriwayatkan lima muslim dalam sahihnya Artinya, Warqa bin Naufal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang membawa dakwah ini seperti yang kau bawa, pasti akan dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Jadi, dalam kita berdakwah mesti kalau kita menyampaikan kebenaran yang hak Al-Qur'an wasunnah, apa al misal mesti orang akan memusuhi di awal. Tapi bukan kita berhenti terus dakwah ini. Kenapa? Ada yang memusuhi, ada juga yang menerima dakwah ini. Kita sabar. Sabar. Di kampung ini enggak diterima, di tempat lain diterima. Di sini diusir, di tempat lain kita diterima. Coba lihat dakwah ini. Antum lihat e, dalam surah Al-An'am bagaimana Rasulullah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa musibah dilihat. Di surah Al-An'am. Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentang celaan, cacian dan juga gangguan. Antum lihat di ayat 33, ayat 34. Di surah Al-Anam, surah yang ke-6 yang bawa mushaf dilihat. Allah berfirman, "Qad na'lamu na innahu la yahzunuk alladzi yaqulun fa innahum la yukadzdzibunaka walakinadh zalimin bi yajhadun." Walaqad kudzibat ruslu min qablik fa sabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahu nusruna wala mubadil li kalimatillah walaqad ja'aka min Sungguh kami telah mengetahui engkau itu bersedih dengan apa yang mereka ucapkan yang mereka katakan yang mereka celah yang mereka celah. engkau sedih dengan ucapan mereka fainnahum la sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu Walakin nabi zalim nabi Tetapi orang-orang zalim mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Kemudian kata Allah swt. Di ayat 34nya, Walakat kuti baterusulum yang kablika dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Pasal dan mereka sabar. Alamaku zibu atas apa yang mereka dustakan. Wauzu dan mereka diganggu dan disakiti oleh musuh-musuhnya hatta atau munasruna sampai datang kepada kepada mereka pertolongan kami walamu badilah kalimatilah dan tidak ada perubahan dalam kalimat Allah walakadja akan minnabeil mursalim dan sungguh telah datang kepadamu berita-berita dari rasul-rasul terdahulu ini hiburan dari Allah mertala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mesti diganggu dalam doa mesti dicelah Nabi dalam Al-Quran disebutkan Orang-orang kafir, orang musyrik Mengatakan Nabi apa? Gila, majnun Dikatakan syair Dikatakan sahir Tapi Nabi tidak balas Dan juga tidak boleh dibalas Buat apa dibalas? Kalau orang katakan gila, kamu juga gila Tidak boleh Kamu tukang sihir, kamu juga penyir Tidak boleh Biarkan saja Biarkan Katakan kalimat yang baik Jadi orang Islam Ketika mendapatkan celahan, cacian, makian Sabar, Kau usah layani ya, Orang mencelah kita Masya Allah, luar biasa Memberikan lakob gelaran Banyak sekali ya Lagi Kalau di internet, Masya Allah ya. Masya Allah, sudah luar biasa macam-macam kita diberikan gelarannya. Tapi tidak usah dibaca, tidak usah layani. Tidak ada manfaatnya. Jalani dakwah ini. Sibukkan kita dengan ilmu. Sibukkan kita dengan baca kitab kita para ulama. Sibukkan kita dengan mengajar. Sibukkan kita dengan dakwah. Ini Jangan layani. Orang mencela, mencaci, maki, menghina. Jangan layani. Tidak ada manfaatnya. Dan ingat, celaan orang tidak akan mengurangi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa dan pujian manusia enggak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. manusia enggak akan menurunkan derajat kita sama sekali dan enggak akan membahayakan kita. Dan pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Yang mengangkat derajat kita, yaitu ilmu kita dan amal kita di sisi Allah. Ya rafain amanu mingkom, walladina utul ilma. Caranya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu. Yang diangkat oleh Allah, iman kita, ilmu dan amal kita akan diangkat oleh Allah. Bukankah? Bukan pujian, bukan sanjungan manusia, dan juga bukan celaan manusia. Ya, itu ada singa itu. Makanya kita enggak boleh takut dengan celaan orang mencela. Antum -an. lihat di surah Al-Maidah, antum lihat di halaman 84. Allah berfirman, "Yaiyul ladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fa sawfa ya'ti la wa yuhibu yuhibbuna azillatin 'alal al mu'minin, a'izzatin 'alal al kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lauma talaim. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha' wallahu wasi'ul 'alim." Wahai orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka ketahuilah Allah akan mendatangkan satu kaum Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir berjihadiran Allah dan tidak takut celahan orang yang mencela itulah karni Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kendaki dan Allah itu mahal, luas pemberiannya dan Allah mahu mengetahui kita lihat di sini tidak takut celahan orang yang mencelak selama kita di atas kebenaran dia ta sah ha alquran was sunah apa misal jalang dicela orang mencela kita macam-macam dan kita enggak usah layani kita jangan mencari keridhaan manusia yang kita cari keridhaan Allah kata imam Syafi'i ridhon nas ghayatul latudrak kata imam syafi rahimalloh keridhaan manusia sesuatu yang enggak mungkin dicapai jadi yang penting kita jalankan kewajibannya itu orang mencela kita masa bodo yang penting kita jalankan jadi ini ingat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan jalankan, ketaatan jalankan. Kadang-kadang ada orang mencelah, ada orang yang baru taubat umpamanya, baru taubat ini. Untuk ilmu, mesti teman nah, kamu masih di sama teman-temannya. Ah kamu so alim, sok jadi ustaz nggak jadi untuk ilmu lagi. Berhenti. Ada orang yang baru ke masjid solat berjamaah lima waktu. Oh sekarang sudah jadi ustadz ya, ke masjid terus katanya. Bantinya Salat lagi. Ada ibu-ibu sebelah baru pakai jilbab. Ya Allah, kayak Bu Aji ya. Belum haji dia, tapi di pangkal masyarakat tujuannya bukan memuji untuk mencela. Bu Aji mencela dia. Akhirnya dibuka lagi di celab masyarakat dibilang Bu Aji, nggak pakai lagi jilbabnya, nggak boleh. Walau ya aku nak lawat boleh takut celak orang mencelah. Nggak boleh. Tetap wajib melaksanakan wajin pakai jilbab. Lebih sempurna lagi dia pakai cadar, lebih bagus. Tapi nggak boleh, karena dicelah kemudian dia buka jilbabnya. Karena dicelah kemudian, dia sudah bagus dikasih sama Allah sebagai laki-laki Diciptakan oleh Allah berjenggot, dicelah sama orang. Dijukur jenggotin lah. Berjenggotin lah. Berjenggotin lah. Wajib bagi laki. Gak boleh dicukur. Hukumnya haram dalam Islam. Termasuk besar-besar. Laki-laki dikibatkan kalau berjenggot. Perempuan enggak berjenggot. Kalau dicukur, jadi perempuan dia. Jadi mahnus. Paul mahnus. Jadi bansi. Udah betul laki. Disuruh Pihak jenggot yang dicelah, mu orang, jenggot kamu seperti kambing dijukur besoknya lah. Haula walauqwa taala bilah. Kita balas juga nggak boleh, nggak boleh. Kalau dia katakan kita seperti kambing, kamu juga seperti babi, nggak boleh tianggotnya, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh kejelekan dibalas dan kejelekan nggak boleh. Jadi kita disuruh sabar, sabar, tapi jangan dijukur, jangan, pelihara. Ini Syiar Islam. Dan ini laki-laki tandanya -tanda, jangan berjenggot, tidak boleh menyerupai orang kafir. sebab Nabi menyuruh apa? Ughful liha, waarful liha, wa, wa khaliqul majus. Nabi Ughful liha, kemudian wa shawari, wa khaliqul majus. Kita Nabi. Jangan jenggot kamu, rapikan kumis kamu, dan kamu menyalib orang majusi. Jangan dicukur, jenggot tidak boleh jenggot. Hukumnya haram dalam Islam. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, Wan waala asalnasa syia dan tidak boleh meminta-minta sesuatu kepada kepada orang, nggak boleh. Jadi minta-minta, hukum minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Ini ingat ini, minta-minta hukumnya haram. Arti maksud minta-minta yang berkaitan dengan pribadi kita kalau kita bikin proposal untuk pembangunan pondok atau masjid, tapi bukan minta di pinggir jalan, gak boleh pinggir, pinggir jalan ini memalukan Islam dan memalukan umat Islam cari yang orang, kita bikin proposal, kita kasih orang-orang yang mampu, orang kaya supaya dia juga ikut andil dalam rangka apa? ta'awun al-birri wa taqwa dan juga sebagai jariah dia nanti di akhirat dengan dia membantu pondok, atau masjid atau yang lain ini untuk kepentingan kaum muslimin. Tapi kalau minta untuk pribadi, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Yang dimaksud di sini, yaitu minta untuk apa? Pribadi, tidak boleh. Dan tidak boleh. Aku minta kepada manusia sesuatu, tidak boleh. Jadi jangan untuk minta-minta. Kita harus mencari nafkah sendiri. Bahkan kata Nabi, lebih mulia kita dengan mencari kayu bakar kata nabi lan yakuzadukum hablau fayati bihusmatil khatab ala dhahri fayabi'aha fayakufu Allah biha fayakufu Allah biha wajhu khairun lahu min ayyasana natha a'ta di sini ada yang keliru ya mesti biha ya enggak ada alifnya suku seorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga kehormatan lebih baik baginya daripada ia minta-minta kepada manusia mereka memberi atau tidak memberi hadis sahirat Bukhari dari sahabat Zubair bin Awam jadi hukum minta-minta dalam Islam hukumnya haram enggak boleh kita minta-minta yang dibolehkan oleh Nabi minta-minta itu tiga tiga golongan yang pertama orang yang menanggung urusan umat Umpamanya Dia menanggung utang orang lain Atau Dia punya uh, Memelihara anak yatim Umpamanya Maka Dia mempunyai keperluan Dia minta pada orang Untuk mencukupi orang orang yang ditanggung oleh dia Bukan keluarganya Tapi anak-anak yatim atau kaum muslimin atau dia menanggung utang orang maka boleh dia dibantu boleh dia bantu sampai dia cukup untuk membayarkan utang-utang orang yang dia tanggung atau dia memberikan makan kepada fuqara wal masakin yang dia tanggung yang kedua yaitu orang yang punya harta kemudian dia bangkrut atau kena musibah atau yang lainnya dia jadi orang yang pilot bangkrut. Kemudian orang-orang mengatakan dia memang tadinya kaya kemudian bangkrut. Tak punya apa-apa, boleh dia minta sampai dia cukup. Dan yang ketiga, yaitu orang yang terkena kefakiran, fakir dia. Kemudian dia eh, disaksikan oleh orang di kampung bahawa dia memang fakir, miskin, tak punya apa-apa dia. Ah itu boleh dia minta sampai dia cukup. Adapun selain itu Maka ini adalah haram Untuk melihat hadisnya Hadis Qabisa di halaman 87 Halaman 89 Dan ikhuni bidhina, minta -minta ini ikhuni bidina Minta-minta ini tercela dalam Islam Minta-minta Itu merusak rububiah kita Kan Allah itu yang menciptakan Allah juga yang memberikan apa kalau kita bicara rububiyah, Tauhid rububiyah Allah sebagai apa? khalik kemudian apa? ini yang yang yang belajar ini Allah sebagai khalik, Allah sebagai apa? apa? razik rububiyah, Allah sebagai khalik Allah sebagai razik Allah sebagai malik, Allah sebagai mudabbir Allah muhi mumid ketika orang minta-minta berarti dia merusak rububiyah dengan Allah Allah Karena ketika Allah menciptakan makhluk, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Dengan dia minta-minta, dia tidak yakin bahawa Allah memberikan rezeki kepada dia. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya majar as-Salikin, orang yang minta-minta merusak rububiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga merusak dirinya. Dan merusak ibadah dia kepada Allah. Kenapa dia harus minta-minta kepada manusia? Enggak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Dan orang yang minta-minta dia nanti di hari kiamat enggak ada ini, daging mukanya enggak ada. Kata Nabi, innal mas'alata kad dunyaku wajha ilayya salar rajul sulthanahu fi amril Sesungguhnya minta-minta merupakan cakaran yang menyusahkan, yang seorang mencakar wajahnya dengan menyusahkan kebagusan harga dirinya. Kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau karena suatu hal atau perkara yang sangat perlu. Hadis saya dari Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi Man sa'alannasa amwalahum takaththuran fa inna man yas'alu jamran waliyastaqil aw lays takthir barang siapa yang minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri bukan karena kebutuhan maka sungguhnya ia hanyalah meminta bara api karena silakan ia minta sedikit atau banyak hadis sahih riwayat muslim ahmad dan lain-lainnya nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam mayazalur rajulu nasa hatta ya tiyaumul qiyamah laisa fi waji muzatul lahimin Seorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada kiamat dengan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis Sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibn Umar. Jadi akhok ini Zakumullah jangan minta-minta dan ini ajarkan kepada istri kita, anak kita jangan minta-minta. Mana -minta. orang? Antum juga punya teman ya, ya? Jangan minta. Kata permen ya, enggak boleh minta. Permen enggak boleh minta sama orang. Ada orang makan kita minta enggak boleh. Ajarkan anak kita jangan minta-minta pada orang. Dan kalau kita enggak minta-minta, maka kita akan diberikan kecukupan oleh Allah. Dan kita harus putus asa dengan apa yang di tangan manusia, jangan mengharap. Kata Nabi SAW, wa asbi mafi aidinas takun koninya. Berputus asa dengan apa yang di tangan manusia, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Bahkan seorang dikatakan mulia, kata Nabi, mulia syaraf al -mu'min mulia orang mukmin apa dengan qiyamul lail dengan dia salat malam wastagna walinas dan dia merasa cukup dari manusia enggak mau diminta minta kepada manusia jadi kita harus seperti itu kepada dan akhwat itu perhatikan kita tidak boleh minta-minta kepada manusia tidak boleh kalau kita dikasih memang kita enggak minta kita terima tapi lihat apa kepentingannya kalau kita cukup kita berikan lagi kepada orang lain kalau kita cukup berikan lagi kepada orang lain jadi kawan ibu Tina, siap ini penting e, wasiat tujuh wasiat ini e, kita amalkan dan Rasul memberikan wasiat kepada Abu Dzar pada akhirnya juga kepada kita dan kita berusaha untuk mengamalkan tujuh wasiat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya untuk anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam keadaan istiqosah yang qaimah. Assalamualaikum Saudaraku seiman di mana pun Anda. Demikian untuk sesi materi dari kajian yang disampaikan oleh Al bin Abdul Qadir Jawas Hafizhahullah taala dari wasiat Rasulullah sallallahu kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu an yang kami siarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Riadus Shalihin Pandeglang Banten. Ikhut al -salam, saudaraku si Iman Syakida. Untuk selanjutnya, kami hadirkan ke ruang dengar anda beberapa jeda Nah, Alhamdulillah Sebelum kita akhiri pertemuan kita bersama kajian bersama beliau Di kesempatan sesi tanya-jawab kami hadirkan kembali secara langsung dari pondok Pesantren Tunas Maksud kami pondok Pesantren Riyadus Salehin Pandeglang, Banten berikut Mohon nasihat Saya kalau ke rumah mertua Tidak diterima Karena saya berjenggot Dan tidak kunut subuh Bahkan kadang dibilang Oleh mertua Ceraikan anak saya Nah bagaimana? Ya kita sabar Sabar, kita disuruh sabar Kerana kan kita enggak kawin dengan mertua Dengan anaknya yang kita wajib mendidik siapa? Mertua kita atau istri kita atau anak kita? Kita wajib mendidik istri dan anak kita. Supaya mereka memahami tentang Islam ini. Kita dengan cara yang baik. Kalau mertua belum terima, ya kita sabar. Kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Kita sabar. Dan nasihat juga istri kita supaya sabar. Terhadap tekanan dari orang tuanya. Ya kita bisa jaga jarak, enggak setiap waktu kita kesana, tapi kita bisa kirimkan hadiah, kirimkan sedekah atau oleh-oleh atau yang lainnya, mudah-mudahan itu dia akan lembut hatinya. Apakah boleh kita ngasih uang kepada pengamen? Sekarang yang dibahas dua, ya, yang pertama ngamen. Dalam Islam boleh atau tidak? Musik, main musik itu boleh atau tidak dalam Islam? Tidak boleh. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Iman Bukhari. Layakunanna min ummati akwamun yastahilun al-hira wal-harira wal-khamra wal-mazif. Kata Nabi, nanti akan ada di umatku orang-orang yang melakukan zina. Sutra, khamar dan musik. Kata Nabi, sungguh nanti akan ada di umatku beberapa kaum yang mereka menghalalkan zina Menghalalkan sutra Bagi laki-laki Menghalalkan khamer, menghalalkan musik Berarti empat ini hukumnya apa? Haram Akan ada yang menghalalkan Ternyata zina ada yang menghalalkan Zina hukumnya haram kemudian sutra, bagi laki-laki hukumnya haram bagi wanita halal, bagi laki-laki haram terlalu banyak yang kemudian menghalalkan sutra, yang ketiga khomer, ada juga yang menghalalkan khomer dan yang keempat musik jadi musik ini hukumnya haram, itu yang pertama artinya musik hukumnya haram yang kedua tentang masalah dia, orang itu kalau dikatakan orang itu kan miskin sholat apa enggak dia? sholat apa tidak dia? rata-rata salatnya? Mengamin. Enggak sohor. Kemudian, yang ketiga, dia akan jadi maisha kebiasaan setiap hari kalau dikasih. Justru kita memberikan nasihat tentang tidak bolehnya dia minta-minta, harusnya mencari nafkah yang halal dan jelas. Jadi kita memberikan nasihat dengan cara yang baik supaya dia mau terima. Bagaimana hukumnya seorang istri yang sering melontarkan kalimat minta cerai Karena masalah problem rumah tangga berkaitan dengan masalah ekonomi ya Ini gak sabar ya Gak boleh minta cerai karena alasan masalah ekonomi Dia harus sabar dengan kondisi yang ada Dengan rezeki yang Allah berikan yang pas-pasan Dia sabar dan dia mohon tolong kepada Allah karena Allah yang memberikan rezeki kepada dia dan Allah yang menyimpilkan rezekinya dia kembalikan kepada Allah artinya dia mohon ya Allah berikan keluasan rezeki dan yang lainnya minta cerai dalam Islam hukumnya haram pada asalnya haram kecuali ada alasan syar'i Nabi SAW bersabda ayyumamraatin sa'alat zawjaha atlaqa min ghairi ma basin faharamun 'alaiha ra'atul siapa saja wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i maka haram bagi dia mencium aroma surga enggak boleh dia minta cerai. Jadi dia harus sabar dengan kondisi suaminya. sabar. Karena enggak selamanya juga orang itu dibikin rezeki yang luas oleh Allah. Yang terbanyak kondisi masyarakat kita miskin. Jadi ya, sudah sabar dan lihat kondisi tetangganya dia atau orang-orang yang lebih susah dari dia. Dan dia adukan semua keluhan itu bukan kepada manusia. Tapi adukan semuanya kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Saya berkual dari kerja di bank. Dan keluarga saya tidak setuju. Bahkan saya dicelah dan direndahkan. Bagaimana? Ya, bank ini kan tempat riba. Riba. muamalah, mu'amara, hukumnya hanam Islam. Dan riba itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Satu dirham riba itu dosanya sama dengan 36 kali zina. Jangan ditempuh dengan dia keluar dari bank itu, itu jalan yang terbaik buat dia mestinya keluarganya membantu bukan kemudian dicela atau dihina Antum sabar, antum pilih jalan yang terbaik, maisha masih banyak ribuan maisha yang halal masih banyak ribuan maisha yang halal masih banyak jangan kerja di tempat-tempat yang haram, jangan kerja di tempat-tempat yang syubhad, tidak boleh jadi kalau dicelak karena kita menempuh jalan yang terbaik kita sabar sabar dan doa kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal dan dimudahkan oleh Allah untuk mencari maisha apakah uang yang haram seperti bunga bank boleh tidak diberikan kepada orang miskin sebagian ulama mengatakan tidak boleh Karena uang ini harus dibuang, kita berikan ke orang miskin dari uang zakat kita, dari uang sedekah kita masih banyak yang kita bisa berikan. Adapun dari uang riba ini kita pakai untuk kepentingan jalan-jalan umum, untuk jembatan, atau juga musibah-musibah yang sifatnya besar yang memang nggak bisa ditanggulangi kecuali dengan diantara dengan uang yang seperti itu. Untuk membangun kembali tempat-tempat yang memang sudah rusak. Wallahu a'lam. Uh, di zaman sekarang ini banyak fitnah. Dan apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk masuk surga? Ya masih ada kesempatan. Selama itu masih hidup masih melakukan amal soleh ada kesempatan. Jadi jangan sekali-kali mengatakan ya enggak mungkin saya enggak mungkin enggak boleh. Hatta dia orang miskin miskin umpamanya enggak punya apa-apa saya cerita yang lain dulu ini. Ya jangan sekali mengatakan oh saya orang miskin enggak mungkin saya bisa haji atau umrah, enggak boleh. Dari mana enggak mungkin? Mungkin sangat mungkin. Karena Allah yang maha berkuasa dan Allah yang memberikan rezeki kepada hambanya. Begitu juga yang menyuruh kita untuk berlomba-lomba, melakukan amal saleh, untuk masuk syarga Allah dalam Al-Quran. Fasta khairat. Nabi juga menyuruh kita untuk berlomba-lomba. Kita harus melakukan itu. Jangan disibukkan kita dengan dunia. Jangan kita buang-buang waktu, gunakan kesempatan kita Dengan beriman kepada Allah Dengan menuntut ilmu syar'i, Dengan kita melakukan amal-amal kebajikan Sebanyak-banyaknya dengan ikhlas Dan mengikuti contoh Rasulullah Yang mudah-mudahan kita diterima amal kita Dan dimasukkan ke sorga Tetap minta kepada Allah terus, tidak boleh berhenti Bahkan permintaan yang paling baik dari semua doa kita Minta kepada Allah Agar Allah memasukkan kita ke dalam sorga Dan dijauhkan dari api Api neraka Sampai Nabi pernah mendengar seorang sahabat berdoa di akhir solatnya, minta surga. Allahumma ini asalul kau jannah, waudui kemenar. Allahumma ini asalul kau jannah, waudui kemenar. Allahumma ini asalul kau jannah, waudui kemenar. Kata Nabi siapa yang berdoa itu? Doa yang paling baik yang dilakukan, haulah hanudan di sekitar itu kita selalu minta kepada Allah. Ya Allah, aku mohon berangkau surga dan jauhkan aku dari api neraka. Bahkan kita minta apa? Minta sorga yang paling tinggi Sorga Firdaus Sampai kata Nabi sa fasalu al Bila kamu berdoa kepada Allah Minta sorga Firdaus yang paling tinggi Meskipun amal kita rendah Tapi tetap berdoa kepada Allah Karena Allah maha berkuasa Dan rahmat Allah itu sangat Sangat luas Kalau kita sering menyambung satu amin kepada kerabat, seringnya kerabat itu berhutang kepada kita. Ya kalau dia memang punya kebutuhan yang sangat mendesak dia berhutang, kasih. Tapi tetap jelaskan kepada dia, utang itu harus bayar. Sebab banyak orang utang enggak bayar. Ya itu ingat tuh, sekeraskan suaranya biar dengar sama semuanya. Ya apakah dia talibul ilm, apakah dia ustad, dia da'i, atau siapa aja? utang bayar harus bayar dan akan dituntut sampai hari kiamat masalah utang ini harus diingatkan, atas saudara family, kalau utang bayar kecuali kalau memang dia tidak mampu, kita memang dia tidak mampu dan dia susah, antum bisa bantu antum kau kepada sanak kerabat lebih baik dan ganjarannya besar saudara kepada sanak kerabat, dia tidak mampu kita pinjam kita sedekahkan kalau dia memang butuh kita berikan pinjaman dia pinjam uangnya 1 juta kita bilang 500 buat kamu 500 pinjam kamu ganti kamu kapan bisa gantinya seminggu sebulan dua bulan kasih tempo yang panjang Nanti kita ketemu lagi, kemudian dia pinjam lagi, berikan. Karena kalau selama kita ada uang, kita berbuat baik kepada orang dengan menghutangkan kepada mereka. Kalau mereka enggak mampu membebaskan, ada seorang di zaman dahulu yang dia enggak punya amal kebajikan kecuali menghutangkan kepada orang. Dan dia pesan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, bebaskan utang-utang itu. Jadi kiamat allah tanya, apa yang kamu amalkan? Saya enggak punya amal apa-apa, kecuali satu. Yaitu Dia mengutangkan kepada orang dan orang yang enggak mampu Dibebaskan, dengan itu Allah bebaskan dia dari api neraka Jadi kita harus Sayang kepada orang-orang yang susah Mereka enggak mampu bantu Tapi kalau dia mampu Kita tagih, kalau dia mampu tagih Karena apa? Uang kita enggak bisa Kita katakan kita sedekahkan kepada dia, tidak bisa Karena dia mampu, karena uang yang Kita yang sama orang kaya itu Bisa kita manfaatkan untuk menolong orang-orang miskin Membantu orang miskin yang susah Ia ya, tentang masalah kesalahan di antara dua orang yang mana lebih utama dia memaafkan atau dia minta maaf. Ya dua-duanya utama. Artinya kita memaafkan dia dan orang itu juga harus memaafkan. Kecuali kalau orang itu sudah sering dia berbuat kesalahan boleh diberikan hukuman. Artinya kita kita berikan hajar atau tahdir atau yang lain hukuman supaya enggak terus berbuat demikian. Tapi secara umum memaafkan itu yang terbaik. Allah berfirman: "Khusyil A'fu wa wa'amur bil wa arid al jahilin." Allah juga menyebutkan wal a'fina anisad orang memaafkan manusia. Dan kita juga kalau kita salah segera kita minta maaf, jangan tunda-tunda. Apakah benar kalau orang membaca surah al muluk? Dia akan terhindar dari siksa Kubur Betul, sahih riwayatnya Tapi dia memahami isinya Bukan sekedar baca, tapi dia pahami isinya Bagaimana sikap kita dalam pemerintah Yang tidak menyuruh rakyatnya untuk berjihad kerana pemimpin kita tidak tidak paham Seperti di Palestina Ya sekarang Ketika kita berbicara soal masalah jihad Jihad ini urusannya oleh Amri Kalau mereka tidak memerintahkan untuk berjihad Kita disuruh sabar Dan ladang jihad banyak Yang bisa kita lakukan Bukan hanya kita melawan orang Yahudi atau orang kafir Yang lebih dahulu ketika kita berjihad Lebih dahulu apa jihad? Dikatakan oleh Syekhul Islam Yaitu kita melawan diri kita Melawan hawa nafsu kita Dalam apa? Dalam menegakkan kebenaran Sudah belum? Itu dulu kita laksanakan Al-Mujahid kata Nabi Man jahada nafsahu Fi ta'atillah Mujahid itu orang yang bercih Melawan hawa nafsunya untuk terus taat kepada Allah Bukan berarti menafikan jihad. Ulama mengingatkan mengumumkan untuk jihad. Enggak mengajak kita untuk jihad. Kita sabar. Tapi kita jalankan dulu jihad yang bisa kita lakukan sekarang ini. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan yang lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Adzil Khairil sekarang ada orang yang berjihat Dia sendiri belum bisa melawan hawa nafsunya Bagaimana dia mau jihad Bagaimana dia mau jihad Banyak orang-orang kadang-kadang berjihat itu dia ingin Ambil jalan pintas karena dulunya Dia banyak berbuat dosa dan maksiat Dan dia dengar Kalau syahid itu menghapuskan semua dosa Akhirnya dia ingin Ambil jalan pintas, bagaimana supaya saya bisa jihad Ingin dia mati syahid Supaya apa, dia hapuskan semua dosanya tidak bisa seperti itu. Dia harus melawan dulu hawa nafsunya. Bagaimana dia berjihad. Dan juga dia harus bayar dulu utangnya. Karena apa? Kata Nabi bersabda SAW dalam hadith yang sahih sahirnya Muslim. Yugo faru. Li syahidi kullu zan bin illadain. Diampunkan. Semua dosa. Orang yang mati syahid kecuali utang. Utang ini yang menahan dia untuk masuk surga. Utang itu, makanya untuk perhatikan. Utang bayar, ya ingat itu. Saya berusaha untuk menghafal quran tapi saya merasa sulit untuk menghafalnya. Ya terus berusaha, karena Al-Quran ini lebih cepat lepasnya daripada onta yang diikat ketika Nabi Sallam. Maka kita harus terus mengulang-ulang. Paling-paling kita mengulang satu ayat bisa sampai 50 kali untuk bisa menghafal. Dan terus, dan harus sabar. Dan minta tolong kepada Allah SWT. Bagaimana kalau ada orang berjenggot tapi dia isbal. Artinya dia cerananya melebihi mata kaki. Isbal juga dilarang dalam Islam, gak boleh. Laki-laki itu haram di Islam. Perempuan tidak ada masalah. Laki-laki tidak -laki boleh celana, kain, sarungnya, gamisnya melebihi mata kaki ke bawah tidak boleh. Dia harus di atas mata kaki. Karena melebihi mata kaki kumiah haram dalam Islam. Bapak Nabi menyebutkan bahwa melewati mata kaki, kain atau celana atau sarung atau gamis melewati mata kaki itu termasuk sombong. Nabi saw bersabda: Wa iya wa isbal al izar fa in hamil al makila. Dan jauhkan dari kamu dari memanjangkan kain kamu lebih dari mata kaki, karena itu termasuk sombong. Jadi masuk sombong, enggak boleh. Jadi usahakan dia untuk tidak tidak isbal, dipotong celananya, dipotong kainnya, diangkat artinya dipotong jangan diangkat, kalau diangkat digulung nanti isbal lagi celana digunting. kenapa harus malu Digunting, kenapa harus malu orang kafir pakai celana pendek kemana-mana bisa kok naik pesawat gak ada yang celah tapi antum kenapa takut kan tadi udah dibahas gak takut celahan orang yang mencelah jadi jangan takut, potong itu Selana itu digunting, jangan melewati mata kaki. Sarung, ketika pakai sarung diangkat, di atas mata kaki. Kalau pakai gamis juga harus di atas mata kaki, dipotong gamisnya, jangan sampai melewati mata kaki. bagaimana syiri Ahlu Sunnah Wajamah yang sebenarnya karena banyak orang mengaku Ahlu Sunnah Wajamah tapi amalannya berbeda-beda Ya Ahlu itu artinya orang-orang yang mengikuti Sunnah Ahlu Jammah artinya mengikuti para sahabat Ya Ahlu itu orang-orang yang mengikuti Sunnah Nabi melaksanakan Sunnah-Sunnah Nabi menjauhkan beda dan mengikuti para sahabat ini Ahlu sunnah. yang jelas yang pertama kali ketika kita menyebutkan Ahlu Sunnah Wajamah kita mulai dengan akhidah bagaimana akhidahnya Keyakinannya benar atau tidak keyakinannya dia tentang rububiyyah, uluhiyah, asma wa sifat dan yang lainnya. Kalau keyakinannya masih umumnya dia alusuna mengatakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal syekhnya, gurunya, kiainya itu bisa menolong dia ketika sudah meninggal dunia. Ini bukan alusuna wajahah atau disuruh untuk datang ke kubur minta-minta tawasul ke mereka. Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Minta kepada mereka syirku akbar jadi lihat keyakinan yang pertama keyakinannya dulu, baru nanti berkaitan dengan amalan. Keyakinannya dulu terlihat gimana mereka? Atau kalau mau diteliti lagi dari ilmunya, bagaimana dia mengambil ilmu, benar atau tidak, pakai dalil atau tidak? Yang kedua keyakinannya, yang ketiga baru amalnya penilaian itu. Apa faedahnya puasa bulan Rajab? Tidak ada faedahnya. Kenapa keutamaan? tidak ada keutamaannya. Semua riwayat yang berkaitan dengan keutamaan puasa di bulan Rajab dan juga shalat di bulan Rajab semuanya maudhu' palsu. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Manar Umumi fi as Dijelaskan juga oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Mawdhu'ah fi Al-Hadits Al-Mawdhu'ah. Dan yang lainnya, bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa shalat rahib dan puasa di bulan Rajab semuanya bid'ah munkarah. Jadi tidak ada keutamaannya Bulan Rajab memang utama Termasuk bulan-bulan yang diharamkan berperang padanya Ada 4 bulan Allah menciptakan bulan 12 bulan Ketika Allah menciptakan langit dan bumi Ada 12 bulan 4 yang diharamkan untuk berperang yang mulia Bulan Rajab Kemudian 4 bulan tapi dengan haramnya bulan Rajab ini untuk berperang bukan berarti bahwa dia punya keutamaan khusus untuk puasa tidak ada. Atau keutamaan khusus untuk salat rawaid tidak ada. Sama sekali riwayatnya tidak ada. Sebab kita dalam kita beribadah kepada Allah. Kita harus berpijaknya kepada dalil yang sahih. Dalilnya ada atau tidak? Yang kedua sahih atau tidak? Kalau dalilnya ada tapi tidak enggak bisa dipakai sebagai hujah, karena yang dipakai sebagai hujah dalil yang sahih. Jadi tidak ada keutamaan tentang masalah ini meskipun orang melakukannya. Bagaimana kalau orang dia berilmu kemudian dia melakukan maksiat? Dan kemudian dia sadar, kemudian dia bertobat. Apakah taubatnya diterima? Ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menganjurkan dia untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sekali-kali mengatakan kamu tidak diterima taubatnya Allah dari mana. Tidak boleh kita mendalui Allah SWT. Allah tetap menerima. Siapapun orang yang berbuat zolim kepada dirinya Allah terima taubatnya. Dan Allah buka tangannya di waktu malam untuk orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Dan Allah membuka tangannya juga di waktu siang bagi orang berbuat dosa di waktu siang dan malam. Ini bagaimana hukumnya tentang memberikan kepada orang-orang yang minta-minta di lampu-lampu merah. Tadi sudah saya jelaskan. Umumnya mereka enggak salat, mereka enggak ibadah dan yang lainnya. Berikan yang benar jelas kepada orang, -orang yang miskin tetangga kita yang jelas dia salat, ibadah, berikan. Meskipun beli, mereka belum mengikuti dakwah kita, tapi kita berikan pada tetangga kita, dia punya hak tetangga. Yang harus kita berikan. Apakah hukumnya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Hukumnya wajib. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Dasarnya apa? Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa az-zakata war-ka'u ma'arifin. Dirikanlah salat, kawakanlah zakat dan rukulah bersama yang ruku'. Maksudnya ruku' bersama yang ruku' adalah salatlah kamu dengan dengan berjamaah. Wajib. Dan juga Hal hadis banyak sekali hadisnya Seperti Nabi menyuruh Abdullah bin Amin Maktum Berhal dia buta untuk soal berjamaah Kalau orang buta disuruh berjamaah Apalagi yang Yang melihat Yang melihat Dan juga Nabi akan membakar rumah-rumah Yang tidak soal berjamaah Menunjukkan tentang apa soal berjamaah itu wajib Bagaimana kalau kita membujuk dan mengajak orang miskin dengan kita memberikan sedekah kepada dia supaya dia taat. Boleh kalau dia kurang taat, kita memberikan sedekah supaya dia taat. Tapi tetap kita ajak dia. Jangan kita biarkan, jangan hanya memberikan sedekah. Tapi dakwanya ada. Kita berikan, ini saya berikan kepada kamu sedekah. Mudah-mudahan kamu kembali kepada Allah. Dan kamu taubat, kamu sholat dan yang lain. Nasihat saya tetap berikan kepada dia. Bagaimana kalau kita bersedekah mengharapkan balasan dunia? Tidak boleh kita bersedekah kita harapkan balasan dari Allah. Kalau kita sedekah kita yakin bahawa dengan kita memberikan sedekah itu diganti oleh Allah. Yakin kita. Allah berfirman wa maafaktu min shayin, fahu yucli fu, wa huwa khair rasqin. Allah berfirman dalam surah Sabah. Dan apa sahaja yang kamu infahkan dari sesuatu pasti Allah akan ganti. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan mengharapkan dunia, jangan Dunia itu akan kebawa, Allah akan berikan Setiap kita berikan rezeki eh, Sedekah, masih Allah akan ganti yang lebih baik Dan harta kita enggak kurang Kenapa harus kita mengharapkan lagi dari manusia Pujian, atau sanjungan Atau supaya kita didoakan Atau yang lain Kita mengharapkan, kita mengharapkan supaya dengan sedekah ini Allah masukkan kita ke dalam surga Dijauhkan dari api neraka Itu yang paling penting Apa yang dimaksud dengan sholat iftihah? Iftihah ini sholat di waktu malam sebagai pembuka dari sholat malam. Bagaimana kita sholat 4-4, uh, rawai itu atau dua-dua? Yang kita lakukan sesuai dengan contoh Nabi dua-dua. Sholatul laili wa nahari masna-masna. Sholat malam dan sholat siang dua-dua. Bagaimana kalau saya punya anak sebagai amanah, terkadang kita nasihati, terkadang dia membantah, terkadang kita harus bersikap keras dengan memukul. Boleh atau tidak? Boleh. Kita untuk memukul, untuk memberikan nasihat kepada dia boleh. Tujuannya untuk mendidik? Boleh. Tujuan dia untuk mendidik. Ada juga orang yang dengan perkataan yang baik lemah lembut, dia taat. Ada juga yang harus dengan keras. Tidak. Tadi disebutkan bahawa jenggot itu adalah syiar dari agama Islam. Tapi ada juga orang kafir di luar Islam berjenggot. Sekarang orang kafir ketika dia berjenggot ikut siapa? Ikut siapa? Ikut umat Islam. Mereka tiru siapa? Mereka tiru umat Islam. Sama saja ketika mereka berlaku adil kepada karyawan dan sebagainya. Mereka ikut umat Islam. Mereka mengamalkan ayat-ayat Allah. Jadi bukan berarti kita mengikuti Atau menyerupai orang kafir Salah Orang kafir yang menyerupai Siapa? Umat islam Pada asalnya orang kafir tidak berjenggot Yang berjenggot adalah Para nabi, para rasul Kemudian Nabi mengunjukkan umat islam untuk berjenggot Ketika ada orang kafir berjenggot Mereka mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Rasulullah Mereka mengikuti umat islam Jangan dibalik Orang Yahudi ada yang berjenggot, kita berjenggot, barulah kita menyerupai orang Yahudi. Ini orang bodoh, bukan bodoh, tolol dalam mengambil tolak ukur. Tolak ukur yang pertama mendalwakan syariat ini siapa? Yahudi atau para nabi yang mengajak mereka untuk melaksanakan fitrah Islam ini? Siapa? Para Nabi mengajak untuk mengikut diantara mereka ada yang ikut dan ada mereka yang tidak tidak ikut dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua para Nabi berjinggot, semua Nabi berjinggot, tidak ada Nabi yang tidak berjinggot, semua Nabi berjinggot. Mereka mengajarkan untuk mengikuti fitrah Islam itu, karena Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Berdosa atau tidak seorang Muslimah tidak memakai cadar cadar ini hukumnya sunnah dari dua pendapat ulama yang rajin, yang kuat cadar itu hukumnya sunnah, tidak wajib jadi kalau dia tidak pakai ya tidak berdosa cuma yang terbaik yang alasdol ya itu dia, dia pakai jadi jangan kita memaksakan kepada keluarga kita untuk pakai cadar yang akan menyunitkan dia jadi, hukum biasa nah, sebenarnya dia oleh Syekh Al-Albani ya rahimahullah dalam kitabnya Zilbab Al-Marad muslimah Rojja li-dzaakirina wadz-dzaakiraa. quran Al-Karim. Demikianlah tahlil salam saudara kursi iman seakidah kajian yang kami bisa hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami siarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Riyadus Shalihin Gelang Banten. Anda gelang Banten maksud kami yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafirullah Ta'ala Dari bahasan tema nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dhar Al-Ghifari an. Semoga bermanfaat dan ikhat al-Islam Saat ini kami akan kumandangkan adhan untuk salat zuhur bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya Terima kasih atas kebersamaan anda Jazakumullahu khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh